Velkommen til episode 36 af GameToast-podcasten. Den her gang direkte ish fra Tyskland. Vi øh, har haft for sidste dag på Gamescom i dag, vi vil samle lidt op på nogle af de ting, der ikke kommer i programmet, og nogle af de ting, der kommer i programmet. Og, øh, først vil jeg sige, det er mig, Nikolaj, og sammen med mig har jeg Hoffmann. Hallo. Og jeg har også, jeg har også øh, Lasse. Jo, jo, alle sammen. Hej, det er mig Lasse. Og jeg har også Alexander. Hej, det er mig. Okay, vi er alle sammen super oplagt, eller vi er i hvert fald nogenlunde oplagt. <tryk> vi, er ned, vi er fuldstændig nedlagt. Vi har to mikrofoner, og vi prøver så vidt muligt at distribuere dem, sådan at alle får en stemme undervejs. Ikke? Men, hvordan har jeres altså gamescom med? Læser? Det er fedt. Øh, altså travlt, F øh, træt, men, øh, men fedt, synes jeg. Det er... Øh så det er, det er altid sjovt at være nede og se industrien bag lukkede døre, ikke? Øhm, se nogle af de der, man har set på YouTube, præsentere deres spil og sådan, hey, jeg kan genkende ham der og hende der. Så det er, det er sådan lidt sjovt at være hernede, synes jeg. Og hvad med, med, med dig, Alexander? Det er din første gang. Hvad, hvad synes du? Jamen ligesom alle andre første gang så gør det ondt. Nej, jeg har ondt i fødderne, Fordi vi har gået rigtig, rigtig meget um, Men det skal der jo til hvor man vil se en masse fede ting Og uh, pff, Jamen jeg er stadigvæk lidt overvældet Over hvor meget der egentlig var Fordi man er jo vant til at se sådan Nogle show floors Hvor der er 100 millioner mennesker Og ikke prøve alt muligt, Men vi fik jo så også lov til ligesom at komme backstage business areas Hvor der så var pressefolk og sådan De der trade visitors og sådan noget og det var bare en helt anden oplevelse at komme ind og sådan se businessdelen af det hvor det er at de altså de skal jo, de skal jo sælge et produkt og det det var pisso fedt det var spændende Æh, hvad kunne du mærke forskellen på når du har med en PR gud at gøre og når du har med en udvikler at gøre ja det øh... er det er også klart det fedeste er altså, man kan mærke passionen også ved PR guden jo, men, jo. men men men der det der med at sidde med en dude som er den eneste der udvikler et i spil og... ja, præcis. Så man, kan bare, man kan mærke, de de har en lidt anden forståelse af spillet og kender det måske lidt mere i dybden. Mm. End PR fyren. Ja, og brænder for det på en anden måde, sådan den, den entusiasme og kærlighed de har for mediet og sådan, hvor trætte de er, sådan, der er jo en ved der vi begge, begge to er inde ved en ved Devolver. Mm. Der, der var der øhm, to af dem jeg snakkede med. De var de alene på udvikler deres spil, og de snakkede om fire år in the making, altså det eneste de havde at se, det var du skal ikke gøre det du skal ikke, ikke gøre det, dig selv. det er ens første gode råd hvis du nogensinde får en idé om at lave et computerspil helt selv, don't sådan, ja. Ja. Alright, hvad med den gamle gavede af altså. os det er Huffington hvordan har de en oplevelse sådan en her du, altså det du, ved jeg ikke det ved jeg ikke der er ingenting der kan virkelig vække mig i nej det igen det var meget fint der var, øh, jeg tror det er sådan generelt egentlig der var lidt færre orskelser end man havde haft nogle tidligere år, men øh, der var stadig nogle sultede ting. Og jeg synes at vi havde et rigtig godt program fik det sidste dag faktisk. Der var pakket med øh, gode ting. Ja, vi har næsten ikke. Øh, ja, vi har næsten ikke haft sådan en en en downer i dag faktisk. Det er, jeg Håber for jeg har gået sammen med dag, det er opdelningen, vi føler så sådan. Det... Vi får lov til at se... så mange spil som overhovedet muligt. Og så der vil være nogle øh, ups'er indimellem. Så, øhm. Men præmissen for resten af podcasten... Eller det er faktisk ikke helt retfærdigt. Det bliver også nødt til at lige spørge, øh, hvordan din oplevelser har været, Lasse. Jamen, det, det startede vi med. Det startede vi med. Yeah. Well, shit. <laughs> øh, Hvad din, hvordan har din, op din oplevelse været? Åh, <laughs> <laughs> oh, nej, det bliver ikke godt. <laughs> Jeg fik lige to mikrofoner i fæset. Altså, øh. Nej, men... Øh, jeg har jo stået for planlægning af det meste af det, så jeg er egentlig gladest for, at det er gået op i en højere enhed, og har fået en god pointe tidligere i dag med, at det er også lidt svært at blive overrasket, når du har planlagt det hele. Ja, yeah, det er faktisk rigtigt nok, for I vidste ikke, hvad Cuisine Royale var, eller hvad Star, om, hvorvidt Starlink vil være noget. Eller, det ved jeg sådan set ikke, men jeg havde ligesom i det meste gjort lavet et eller andet grundarbejde, før jeg bukker aftalerne, øhm, og let efter nogle ting, som vi skulle se, og nogle steder bare taget et eller andet. Var der lavet noget særligt grundarbejde, før vi vender til set <laughs> <laughs> Ja, Nico. Var der det? Øhm, altså, det var der faktisk lidt. Jeg troede måske, altså ikke, ikke sådan super grundigt, men, men Monstrum og, og Open of Sorrow der, som, som Alex og Lasse har været inde se. Det mente jeg oprigtigt. Det tænkte jeg oprigtigt måske, der var noget, i, noget spændende i. Truck Driver til Hoff, det var en vits, Og den viser sig at være en del dårligere end jeg troede, den ville være. <laughs> Vitsen altså. Fordi det var, der var faktisk ikke rigtig nogen vits, der, hvis det var bare ned <laughs> Ja, det, det sjoveste var måske bare, at jeg blev med at sidde og spille så lang tid. <laughs> <laughs> det, var, det var virkelig sært. Jeg ved ikke, hvorfor jeg har så mange dækbilleder der dig, der bare sidder og spiller det. <laughs> Ej, det var virkelig synd, fordi de snakkede om hende, hende øh, fra Sudesk, og hun snakkede om, at det var deres første gang. Sådan, og hun stiller sådan, Så det gjorde ondt. Det gjorde det nok. Du stiller sådan bare sådan et spørgsmål. Sådan, er det normalt, at at, øh, at, publish, eller, at folk har deres spil her i pressområdet? Så vi sådan, ja. Ja, det er ret normalt faktisk. Fordi hun trækker sådan helt ud på showflor, så vi havde en times aftale, og en halv del nærmest gik med at gå ned til deres booth. Er sådan et, fred være med det. De lærer jo nok til, til næste år. Øh. Eller altså, gør det lige præcis som de har lyst til Det skal være plads til øhm, Men ja, præmissen for podcasten her Det bliver at jeg sætter en timer På en, øh, en lille team øh, Og så skal vi se om vi kan nå igennem øh, De ting vi gerne vil snakke om Der kommer til at være nogle, nogle genganger fra, Som også vil komme i programmet Så vi, der er nogle ting vi ikke går helt i dybden med øh, Og så øh, Kommer vi også til at snakke om Nogle af de ting vi ikke viser i programmet Fordi sådan er det. <laughs> øhm, så jeg sætter timeren i gang Når vi hører en eller anden øh, Rick and Morty lyd så Af timeren øh. Skal vi betale Justin Roiland for det? Nej, nej jeg har remixet den der. Det har jeg ikke men... Okay Jeg skynder mig at stoppe den Lige sådan den går gang Ja, stop! Yeah. Vi skal ikke betale er det. Og så laver live-remakes af den Ja, så laver du live-remakes af den Rip, dig, rip, rip, Skal vi lave en eller anden proces Hvordan vi finder ud af, om der starter det her Kast den her op i luften og så slås det. Lasse. Okay. Yeah. Det var faktisk også Lasse, jeg ville have sagt. Så det er yeah. fair nok. Yeah. Så, yeah. Vi, jeg nok. Så vi er var lige så slås det. Ja. Vi vil godt først høre hvad du hvad, hvad du synes der var sådan hvad dit lavpunkt. Uh, mit lavpunkt. Og nu har vi lige snakket om studedesk, so så du må ikke. Du må ikke tage. Åh det må du gerne. <laughs> <laughs> uh, det var sådan set endda. Ja, det var inden den right tre. Mordezygels spil. der ikke. Um... Det var... Eller... Bah, det var, det var sgu nok Ride right, 3, fordi... Altså, vi kom... Og så havde de allerede lukket Bigsten nærmest. Øh, og så sådan... Øh, Nå... Øh, det de, de havde vi bare ikke lige skrevet ned... Og sådan noget. Så... Øh, det, det, der skete, det var... At vi skulle vente på nogen, der blev færdige med at spille. Så fik vi bare lov til at... Spille selv. Og, og så... Øh, det var ikke rigtig noget, ikke noget forklaring, eller noget som helst på det. Og så altså, er det jo, altså ærligt sælt, det var ikke en... Det, bare ikke, det var bare ikke mig og Alexanders ting om motorcykelspil. Øhm. Det, jeg kan sige, at det var godt ved det, det var, at det havde Nokia-lyd. Hvad kalder man det? Soundtrack. L Lyddel. Lyddesign, Lyddesign. ja. Yeah. Lyddesign. Lyddesign, ja. Jeg synes, motorcyklerne lød meget autentiske. <laughs> og øh, der var plus på man lige sådan kører rundt om bro på et tidspunkt så var det lige komme lige ved. Lidt ekko. Lidt meget hurtigt. så øhm, altså det er sådan disse sådan så altså en lidt negativt det sådan de er sådan twist jolled det der fra uh, forsæt, det der med at spole tid tilbage. Altså når du kører rundt i tving. Ja ja, det er Det har et milestone i Elders. Uh, okay, spil, okay. Nu. Ja. Så samme Knap egentlig også Tre kander og y Altså det var sådan lidt Come on Det er jo samme træning Samme træning. Det ja, tror ja. jeg Jeg kan faktisk ikke huske hvad der er i gravel Nej ah, okay øhm. Så det Ja Det var altså bare Jeg, jeg håber lidt på at Der var en eller anden uh, italiener Der, der var helt vildt passionerede Men uh, Altså bare sådan prøve at spørge lidt til Jeg kan godt tænke Og spørge Hvorfor de sådan valgte At, at gøre sådan en Sådan forholdsvis simulator I stedet for at de lavede En Crazy noget Ja yeah. Havde det lidt sjovt Med nogle ting Æm, Så jo Det var Det er faktisk Det, det er ærgerligt Men øh, altså Ja yeah, ja yeah. Hvis Ride 3 er et dårligt spil Så er det et dårligt spil så altså, hvad skal man have Ja yeah. altså, altså det går meget At man skal være entusiast I motorcykler Altså sådan en motorcykel sport For at man synes det er fedt, ikke? Sådan yeah. er det jo Det var ikke alle Der synes uh, Call of Duty Og sådan noget Der er sjovt jo Ja altså. Damn, jeg kan lige pludselig se min... Jeg har jo kun brugt den her. Ja. Jeg skal have en anden notesbog frem, så... Hvad hedder det? Hop. So wow. <laughs> Hop. Øh, ja, måske hvad det, måske det er det lidt er dårligt så Jeg kan ikke rigtig starte med sådan en, det negativste, eller det dårligste, man nu lige har oplevet i løbet af den her tur. Altså, jeg ved ikke... Det, det er jo sådan, at, at man også tager nogle skud i togen, når man laver nogle aftaler med det her. Man tænker, vi er nødt til at tage nogle chancer at finde ud af mm. noget, af, om noget værd, noget værre, ikke? Øh, og... og bilspil kan jo også være fedt. Du var også interesseret i Forssland. Ja, Forssland og The Crew, DLC også. Ja, hvad, du... Jeg har faktisk slet ikke hørt, hvad du synes om den The crew DLC Nå, no, det, det var faktisk ret det ene, det helt nye i var... det, idé det, det var. Øhm, hovercrafts Okay? Ja. Hvordan er det anderledes fra en båd? De øh, kører op på land, og. Øh, og så kører også på vand. Og kører også på vand, ja. Så, og jeg ved, de, de, de flyder meget. Så man, man føler nærmest hele tiden, at man drifter. Okay. <laughs> Og så skal man øh, sådan finde ud af, at man skal, man skal bruge det der NITRO på, øh, på den måde, når man kommer ud af tving, Så skal man bruge det, fordi så kommer man ligesom ud af det der regning. Men du fik lov til at prøve det faktisk, så det var ikke bare ja. en... Øh, nej, nej, vi fik lov til at prøve sådan tre træ med, med hovercrafts. Fik I begge lov til at prøve Nej. Jeg spurgte Alexander mange gange, om hun havde lyst til at prøve det. Nej. Nej. Nej. Det tror hun ikke. Nej. <laughs> ja. Men det så faktisk ret fedt ud, så jeg har overvejet, om jeg skulle prøve det selv på et tidspunkt. Mm. Yeah. Jeg var bare ikke lige så oplagt lige på det tidspunkt. Nej, nej. Jeg var lidt træt. Ja. Meget træt. Ja. Men det så var sjovt ud. Ja. Og det kan jo også siges, at det faktisk er gratis, den DLC det, der, der. Ja, det, altså, det er rigtigt. Ja, ja det, det, skal, det skal de i hvert fald have for, okay. synes jeg. Ja. Så det er det nok ikke... Altså Okay, så det er den en stor DLC, eller en den ikke sattest? Uh, jo, uh, altså, nyt køretøjer og nogle 30 nye baner, og sådan noget, man kan køre rundt i, og... Så... Så det, det var fedt nok, tænker jeg, så... Det er sgu meget okay. Alright. Ja. Øh, hvad med noget andet, som, som jeg faktisk egentlig også gerne ville høre noget om, men ikke har hørt noget om, fra jeg Det er Kingdom Come. Øh, den DLC, som den var... Alexander og Hoff. En... Uh, okay. at se noget om. Det var noget gameplay, live gameplay, en dude, der så spillet. Eller hvad? Ja, yeah, yeah. det okay. Jeg kan ikke helt huske det. Det gjorde ikke et så stort indtryk på mig. Okay. Det er sådan en større uh, questline, de har lavet, hvor man skal være på hinanden. Nå ja, så... der var han loaded ind og ud og ind og ud, fordi ja. vi, uh, i stedet for, at han skulle bygge op til de ting, så havde de allerede pre-played op til det, så der var save points. Så ja, han loaded bare en masse? Ja. Ja, så det er lidt ligesom, hvis du sidder og Skyrim, og så skulle lave en større quest. Altså sådan. Så han lovede et save game lige før, han kommer til en by, løber den og hvor det er, skal laves, så siger han, okay, fair nok, nu skal jeg her og den her. Ja, i stedet for fast travel eller whatever. Ja. Og det er egentlig, altså jeg kan forstå, at han gør det for, at det kan optimere den tid, de bruger, inden til selve præsentationen. Hvor lang var præsentationen? Det var bare en halv time. Ja, var Det var måske. Det tid. Ja. Men han gennemgik mere eller mindre hele questen. Altså, der var sådan forskellige veje, man kunne gå nogle steder, og så kom der sådan nogle enkelte delquests. Så han ikke. Alt i der branch, men altså han kødte den hele vejen igennem. Ja, ja. I det her Og forklarede som... hen ad vejen, ja. hvordan det var det. Men det var meget sådan ind ud af Save Games, hvilket måske ødelægger lidt... Altså var det kun ham, var det ham der sad og spillede, som så også fortalt, eller...? Der var en fyr, der sad og spillede, og en fyr, der stod og fortalte. Men det brød ja. sådan lidt the immersion, det der, med at vi så interfacet. Men, altså, de, der, jeg tror ikke, der er noget kuds travel system i det spil. Nej, præcis, så så altså, det skulle bruge hele hele turen på at rejse ind til den næste by og så det. det. Mm. Ja. Så det blev nødt til at lave andet, men i det mindste så var der sådan altså det var jo kostens øh, progression gik han jo igennem, så det var mm. ikke sådan, at den hoppede mellem ting som sådan. Jeg sprang bare frem sådan, okay, nu skal vi over til den by. Ja. Og så går det over til byen. Altså alt sammen får i scenesæt, hvad det er for en historie vi skulle til at spille. Præcis, han tog ja. os faktisk hele vejen igennem historien. Jeg ja, skal altså, ikke til at ikke, skulle ikke til at spille den, men en præsentation ja. af den. Ja, ja, præcis. Og de gjorde noget specielt ud af sådan bussen, var den sådan meget Kingdom Come eller der, båden der... Jeg har kaldt det Mødelokalet. Der ja, var det sådan tematisk... Uh... Det var øl? Ja, der var Kingdom Come Øl. Nå oh, ja, jeg kan huske den, den smagt, ja. Det var en IPA eller sådan der. Den smagt som i den bundet, jeg tror jeg. <laughs> jeg var tørstig. <laughs> Ups. Kan du lige se det der lut, du funder der så? Så knærer uh... bare med øjenålet. <laughs> du ved, you know how I roll. <laughs> <laughs> Det så jeg for bagefter. Rullede hjem igen. <laughs> det var en god tur. Men jeg, håber, jeg har faktisk ikke engang fået hørt, hvad du synes om King of Come. Jeg har i hvert fald givet fint udtryk for, hvad jeg synes over for dig. Men øh, jeg hørte egentlig aldrig, hvad du synes om det. Jeg synes, jeg synes at den her quiz så er sådan en okay, okay sjov ud. Men jeg tror ikke, at spiller for mig. Det altså, mm. er måske sådan lidt, for, lidt for hardcore. Fordi det er også sådan et spil, når man sådan noget Skyrim bare går endnu mere op i autentisk uh, historiefortælling, eller hvad man siger sådan for, det er den her tidsperiode, men det skal føles som den her tidsperiode. Man slår som i det her svært så man kan man kun kæmpe med en i gangen, eller så var det tysk og sådan noget. Ja, der er ikke så meget fantasy over det, det er bare sådan, du ved, smidt tilbage til midlerne det minder på en eller anden måde lidt om Mountain Blade, øh, som vi også var inde og prøve, hvor øh, der er nogle af de her steder, hvor man, du ved, altså det, jo, det fungerer jo sådan, at man booker et timeslot, og så kommer man ind til en session, hvor du så enten har en keynote, der nogen fortæller dig om nogle ting. Eller så bare har en, en, en playstation som The Ride, hvor I så bare fik lov til at spille spillet, ikke? Og vi var ved Mountain Blade, der fik vi øh, en halv time eller sådan noget, og så et kvarteres interview bagefter med game directoren. Og det er vanvittigt at give spillere en øh, halv time til at spille Mountain Blade et kæmpestort øh, ja. rolle rollespil med med factions, og du kan overtage hele verden, og sådan, vi er ikke engang at klare oh, en eneste quest, eller noget. <laughs> Nej. <laughs> Jamen, det er sådan et, der, der er super meget fokus på emergent storytelling, ikke? altså de her fraktioner, og så kan du så måske starte med bare at prøve at blive en merchant, og så bare handle, og så bare købe ting, og sælge dem andre steder i verden, og så prøve at ligesom, bygge rygter på den måde, eller du kan prøve at blive lord of the land, få et slot noget land, altså. og så kæmpe ud i det større sociale lag, og sådan noget. Altså, er sådan, eller bare en mercenary, bare lidt rundt. Altså sådan, der var masser af systemer, der bare tillod dem bare at lave lige præcis om veldig. Og så starter vi så med at vi de kaster ud af det og spiller, og så sidder vi bare. Altså, du ved, det, der snakker også om at der vi var interesseret ser hitman for eksempel. Så var der sådan en mm. fyre der gik rundt og hjalp ind. Det, det prøvede jeg også uh, sidste år ved, ved Warner Brothers, det er, sådan, de er meget interesserede i at man oplever noget også, og også ikke bare sådan randomligt renner rundt. Altså, det er ikke fordi de vil kontrollere det selvom det godt kan føle sådan. De Men jeg vil gerne tage det lidt i hånden. Ja, for at du kan opnå noget som der ellers ville tage dig lang tid at gøre for sådan en hitman bane kan jo godt tage et par timer og mestre, og ja, du har så, altså kun lige 45 minutter derinde mm. i Warner Så det er det, der manglede lidt med Mountain Blade, er, der var nogle folk, der egentlig hjalp, men det var sådan, de hjalp der med at finde din stol, sætte dig ned, og så okay, now you go. Yeah, yeah, yeah. Men, så er det bare sådan, <laughs> spørg underlig, hvis der er noget, Hvad skal jeg? det var sådan lidt, jeg havde det med Monstrum, faktisk, det var vi gerne sige det hos Sadesco, fordi Lasse, han så, du sad og var i fuld gang med at, at løbe fra et monster og slås med det, og sådan noget, og jeg jeg havde bare ranget rundt i de der korridorer i, i, næsten hele vejen igennem og var alene og var sådan, prøvede at finde nogle kløves og sådan noget, så ingen skid og så lige pludselig, bop bop, bop bop Slash, så var jeg død, jeg var sådan hva, hva, no, okay. der kunne jeg godt have brugt nogen, der tog mig i hånden så lad os, øh, lad os, lad os vende tilbage til Monstrum og så lige, nu, nu var der jo lige nogle sidespor her ikke men, men øh, så kingdom come var en, det var en okay præsentation men det blev lidt rådet af, at de sprang så meget rundt og det gav virkeligheden ikke så meget et overblik eller hvordan det. Ja, og så, det. Question gik lidt ud på et eller andet, med, at du skulle, du skulle hjælpe din ven herre, eller du var du sådan en eller anden ridder med, med at ligesom gøre kur til den her dame han er blevet forelsket i. Så du skulle finde en en halskæde og sådan noget, han skulle give tæn, og så skulle han lære noget noget nogle diktter og sådan. Noget. Mm. Og det var bare dårlig humor. De gjorde virkelig meget ud af at være sådan. Vi har virkelig gjort meget ud af humor, og det skal være sådan, det skal være sjovt og sådan. Noget, og det var bare, det var virkelig sådan altså pigger, humor. Og det er bare altså det gør bare det, det de der har, er deres segment Det er jo autentisk. <laughs> var det Sådan var det den eller så? Mm, ja. Yeah. Altså de havde de havde jo nok pigger, padder engang det. skal jeg ikke, ikke komme ikke helt engang. Øhm, okay, så øh, noget som vi også var inde og se, som vi faktisk kom til at se lidt for kort, det var uh, Konami, de viste os Son uh, of Enter, Son of the Enter, uh, en genudgivelse af et gammelt PS2-spil med opdateret grafik og PSVR capabilities. Jeg skal indrømme det ikke, hvor derfor vi var der, fordi det er ikke meget særlig meget. Vi var der på grund af Hyper Sports R. Det kommer til Nintendo Switch, en, uh, uh, en genoplevelse af en gammel snes -titel. Sådan en... Kan du huske den? Du sidder nikkert læst sådan. Ja, kan du ja. huske den? Er du så du er tilbage på? Ja præcis. På det her. Ja præcis. Man skulle sådan så trykke på to knaphopper. Hvad er så det med at købe den uh, der møtte til at man stå træmt på? Nej, ah, det er jo refit eller sådan et eller noget. Nej, du købte kunne... en møtte til sådan, en tæppe ja. Nej, til den gamle tæppe nu. Hvad det? En stor træmtet på. Hvad er det ikke noget der hed Dragonfield eller noget sådan noget? Det er så ikke det. Kan sige. Ah, nej. Yeah. Okay. okay. Øh, pinlig indrømmelse. Jeg kan overhovedet ikke huske, hvad Zone of the End dog gik ud på. Det var så altså, indersynligt. Jeg, jeg kan ikke engang få sådan et billede eller noget. Som vi prøvede høre. det heller ikke. Øh, Nå, men så er det sgu nok derfor. <laughs> men han præsenterede det, og det, var, og det er sådan en, det var en gammel PS2-til, som de så genudgiver. Øh, kojima. Ja. Yeah. kojima Jeg Det tror jeg. Det så meget fedt ud, og det, det var sådan fede HD-graphics, og han, han sagde sådan, at det ligner nu det, som vi tror, det ligner, hvis vi husker det gamle spil. Vi kan være en ret... God måde at sige det på. Han, det havde selvfølgelig PR's spændt på det. det. Det skal jo siges, at, at ved de europæiske og amerikanske udviklere, så er der ret mange af de rigtige udviklere, der er til stede. Ikke? Mens ved de øh, japanske, som Bernananko eller øh, Konami for eksempel, så er det PR-folk, der står for det meste af det. Øh, vi er da fint. De er professionelle og fede, ikke? Ja, jamen, det kunne det, der er skræmt og gode til at fortælle, synes jeg. Ja. ja. Men når hypersports er, det er så det her sportsspil til Nintendo Switch og det var jeg super tændt på at finde ud af hvad var for noget. og det var faktisk ret sjovt det var enten synes du? ja det synes jeg enten motion controls eller, eller du kunne også lave det der double tap der. og motion controls så er det så virkelig sådan at jeg sidder og svinger og, og, og svinge med armene når du skal løbe <laughs> eller laver andre bevægelser med armene det er sjovt afhøjere, du jeg da. fordi da du spurgte Lasse hvad hans mest skuffende oplevelse var så sad jeg lige og tænkte hvad, hvad var min egentlig og der er Det var hypersportere. Yeah. Ja. Jamen, jeg, jeg tror måske, det, der er mest skuftet med det, ville være, at det, jeg kan ikke huske, hvad han sagde, det ville koste. Oh, det kommer til at være sådan en af de dyre. Jamen, hvis det er omkring de der 60 euro, altså den der fuld spilpris, så er det sådan lidt eller lidt. Men det er selvfølgelig, det er jo super tidligt. Så de, det, vi så, at øh, der var nogle placeholders, der var mm. noget værk, altså det var ikke på nogen måde færdigt. Øh, og der var mange ting, de stadigvæk arbejdede på. Men jeg synes, det var sådan, det er det, jeg manglede til min Switch. Ikke? Det er det, det der med... Øh, man ja, kan sige det meget, er ligesom Wii Sports. Man, men det, det er faktisk lige præcis Wii Sports, jeg vil fremhæve, for man kan sige meget, men jeg synes ikke, Wii Sports er dårligt. Øh, jeg synes, det var et, et fedt spil for sådan et, der bare fuldt med konsollen. Og jeg mangler lidt det med Switchen. Det der som... Fællesskabssamlende spil Som ikke er one Two switch oh <laughs> oh <my> God, altså. <skrængel> en ting. Og jeg synes det var sjovt Jeg synes at den artstil Som de så, altså, kommer til at være den der bærer spillet videre ikke? Den, den er også helt vildt charmerende Og nogle steder Lidt for tag -i, Men vi var begge to var enige om at øh, Dommerne for eksempel var ret fede <laughs> ja, de var øh, Så det var, sådan lidt, det var et meget spændende sådan Sportsunivers Men måske skal jeg lige mm -hmm. fortælle hvad det handler om mm. yeah, prøv lige det hele. Det. Jeg fortæller lige hvad det hele Egentlig <laughs> øhm, det er sådan et, et, et, et atletikspil, hvor du kan spille forskellige track-udfordringer. Øh, og du så kan enten spille flere spillere mod hinanden, eller du kan spille sådan nogle historiemotes med, med nogle af de forskellige hovedpersoner. Og så der er tracks, og der er svømning, og der er... Beachvolley. Ja, der er beach også. Og det er sådan nogle af de ting, de har indtil videre, og så arbejder de på nogle flere ting. Og historiedelen lød sådan lidt... Det var lidt svær, sådan, det var meget, han var meget vag i sin beskrivelse. Det var noget af med, at du var en af figurerne, og så begynder du at rekruttere nogle ja. andre figurer. Du har nogle rivaler, du har nogle venner og sådan noget. Øh, til var... at forme et hold præcis for atletik. Og han var så lidt væg i det, som der var nok nogen, nogle af ting der stadigvæk kan ændre sig. Så det var sådan lidt i generelle termer, han talte Men hver, hver figur havde ligesom sin egen baggrundshistorie. Ja, ja det var noget, han, han fokuserede på. Du lagde der. mærke til på et tidspunkt, kan jeg huske. Du lagde mærke til, at øhm, fordi vi spillede sådan noget løbehaløjser. Der lagde du mærke til at en af figurerne havde en øh, badhætte på. Ja, yeah, det er jo så en del af de der historier, noget med, at, yeah. at han havde været. Han havde været svømmer engang, yeah. og så havde han været ud for et eller andet, og så han fik det bedre, og så ville han hellere løbe i stedet. Eller et eller andet yeah, stil. Præcis. Så hans figur har stadigvæk sin badhætte på. Og Det passer meget i den der quirky ting, som, som artstilen også sætter op, og så yeah. synes jeg, det, det er meget sjovt, at have det der motion control-spil indover. Det synes jeg er skægt, Når man får nogle besøger, så bare lige pop det, i, og så kan man lige lave et eller andet mm. uh, så, så, så det har lidt. Ikke, jeg vil ikke sige, at jeg har savnet det. Men jeg har godt... Der var et, øh, et hul, der trængte til at blive fyldt. En, det sagde hun også godt. <tryk> <tryk> øhm, ved du, du træder på joken, når du siger det? Du... Det ved jeg godt, Nicolaj. Yeah. Det er meningen. En ting, der slog mig, det trods for, at jeg var lidt skuffet over det. Øhm, altså spillet. Jeg er ikke skuffet over den ting, jeg skal tage fremhæve nu for det er en positiv ting. Uh -huh. Det var, at... Øhm, der er motion controls, men du kan også sagtens bare bruge knapperne. Uh -huh. Og jeg... Ja, det gik godt for mig, at det gør, at det er handicapvenligt Ja, det, det sagde du faktisk godt. Ja, det sagde jeg til ham. At han var pislig ja. <laughs> Jeg nævnte det for mig, at hey, det er en fed ting, jeg var sådan noget. Men, men jeg tror, jeg tror jeg ikke han havde tænkt det. Nej, ja. at... <laughs> nej, men altså, det var det man ligesom lidt manglede med Wii sports. Gør man ikke? Mm. Jeg kan ikke huske at man kunne bruge knapperne til det. Det tror jeg, det er, det er, det er, det er simpelthen ikke nogen jordlige simpelthen ikke det er da ikke mig. Jeg tror bare, fald... at du kan bowl med piltasterne. Mm -hmm. Måske, men altså. Man kan jo altid, bare... altid sende en mail, en fred mail. Man skal bare adressere den til Lasse Hasmand <laughs> og sende til uh, kontakt af Gamescom. You uh, heard it here first? Gametest.dk Ask me anything. <laughs> man kan også lige attach et lille spørgsmål. Yeah. Så svarer hasmand på det personligt. Yeah. det <laughs> ja, det er jeg ikke til for at svare på det. Jeg kigger ikke over noget men jeg kigger nok på det. Du skal svare som questions. Ja. Yeah. Yeah. No, ask me some questions. Okay, yeah. answers. Ja. Ehm, iscool. Ja, ja. <laughs> det var endnu et uh, sidespor. Uh, ikke for at afbryde, dig, men, uh, Nå, men. jeg var færdig. Så det var alt om hyperspurs. Ar, tænker jeg, um, mm. du har set at kigge lidt på nogle papirer højt, eller noget du, du har lyst til at snakke om? Det er upisale regninger. Så jeg tænker, Nå, crap, så må vi heller gå videre. Jeg skal bare ikke gå videre til alt andet. Sæt om et eller andet crap, jeg så. <laughs> <laughs> ikke når du sætter det på den måde. Så vil jeg heller sige, at jeg vil gerne høre noget, om da I var inde og se, se spil ved de arcade crew. Det er jo et godt det god spil. Du må godt fortælle mig om dem alligevel. Det var pisseflinke. Jeg vil fortælle dem et spil. Vil du godt fortælle om et dårligt spil? Okay. Vi var inde og se, uh, inden, sammen med Alexandra, se, uh, nogle spil inde i de arcade crew. Og som regel, der var det... Eller okay, det var faktisk ikke som regel. Der var de her nogle enkelte gamle spil, som de genudgav. Det ene var Windjammers. Og så er det en, en sequel til Windjammers, som var ny, ikke? Ja. Det var ny. Lad ham nu betale færdig. I, jo, jo, jo. I'm making conversation. Vi prøvede dem begge to. Jeg har aldrig, jeg har hørt Windjammers nævnt før, men jeg har aldrig vidst, hvad det drejer sig om, eller hvad det er for noget. Var det Switch ports, eller hvad? Øh, det det ville andet komme til Switch. Ja. Var det var ud til PS4 nu, var det ikke sådan, det var? Så det blev sådan, det var ny, var det ikke sådan, det var? Altså, jeg går godt have mine øh, noter, hvis der, Måske står der. Det er. det det kommer ja, til... Det er ikke så, lige meget. Det Google det. skal Ske ud til PS4, men derfor på vej til Switch. Og hvis det ikke er ude til PS4, så er der på vej til PS4. Det var sådan, det var, det var, <laughs> det var, det var med lommen. Var... Altså, toren udvikler de så allerede? Ja, det er første gang kom til PS Vi skulle sådan ind bag et forhæng for at få lov til at spille toren. Ja, det var helt nyt. Og så begyndte til at spørge, har I fået at vide, at de ikke må snakke om det? Vi må gerne snakke om det, men vi må ikke tage billeder, vi må ikke tage video Ja, fordi det, her, det var en af dem, som de ikke... Øh, du ved, som jeg fik at vide kun fordi jeg talte i telefon med hende og bukkede samtalen. Hvad er hende, du skulle tale fransk med? Under raps. skal ikke sige det til nogen. FBI, du banker på det øjren lige om lidt. Og råber jeg også på tysk. Fand med om det ikke bare bliver værd og værd. FBI? Hvorfor er de tyske? De er på ferie. Men okay, så Windjammer og Windjammer to kan lige opsummere. Var det det værd, eller egentlig først, hvad handlede det overhovedet om? Frisbees. Ja, frisbee mål. Sådan, det, er sådan, det, det, det, det, det er sådan en forestille dig med frisbees Nej, det er mere pong Det er mere pingpong det, det er ultimate, ultimate frisbees Nej Jamen, Det er fuldstændig ligesom det gamle pingpong til telefonen Med, med frisbees Og super power moves Okay <laughs> ja. Så siger du noget om hvor ung Alexandra er når hun snakker om det gamle pingpong til telefonen? Jeg ved ikke. Til Nokia den, øh, den der blå Nokia, hvor man også kunne spille snake på den Der var der ikke noget Var der et pingpongspil? Nej, der er, er det Pong, du er sikker på? Sikkert. Det er jo... Bip, bup. Ja. bup, ja. Ikke noget med telefoner at gøre. Den kan man sgu da godt spille på telefonen. <laughs> man det er verdens første spil, altså. Jeg tror, verdens første spil var her. Computerspil. <laughs> Oh my God. Sådan her har det været alle tre dage. <laughs> ja. kan ikke blive enige om noget som helst. Måske vi spise bønge. Okay. I skulle have hørt det, jeg forklarede Nicolaj, hvordan man kører bil. <laughs> okay, så hvad var der så anderledes for Windjammer 2 i forhold til... Det der største forandring, det var egentlig, at banen var længere. Og så havde de peppede specialmufferne en lille smule op. Ja, og artstilen, fordi det gamle det? Eller de første Windjammers, det er 100% pixel. Hvor jeg måtte nye, det nye, er 2D-cartoony, frame-by-frame-animation. Okay, er det sådan et over-the-top-spil, med sådan vanvittige power moves? Så... Ja. Ah. det er det. Altså, der er et tidspunkt, hvor det er, når du kaster en frisbee, så går der ind i den. <laughs> <laughs> man, man kan også sende en raket i den. den ja, det er nok, det. og så, går, så flyver den sådan hele vejen op til siden af banen, og så følger den banen ind i målet. Men så vil, det var i det første Windjammer-spil, men i det nye Windjammer-spil, så flyver den langs banen Men så lige inden den rammer ind i målet Så flyver den ned på midten af banen igen Og så ind i målet så den snyder der Og det ligner sådan en komet Jeg tror det tror jeg, jeg brug for at se Jeg kunne yeah, jeg ikke forstå yeah, yeah, yeah. halvdelen ja, Det var faktisk... ikke din fejl Jeg tror bare det er et spil der Det var faktisk ret sjovt det første Toren Var stadig ikke lidt for meget under development Til at jeg egentlig kunne nyde det Jeg, jeg kunne mærke at det var for meget work in progress Det er svært ved sådan at og vide præcis, hvad jeg gjorde egentlig. Altså jeg kan godt lide yeah. det med at kaste efter bolden, den var nem at kaste med den, men når jeg prøver at lave move så prøvede man på at lige at lave sådan en. De sagde prøv at lave en uh, Hadouken-move eller sådan noget. Altså den er bare med ikke ned til frem og så. Det var godt til. Ja, Og det prøvede jeg også, men nogle gange så spinnede den sådan, hvor den havde fik. hvad hedder det, sådan en curve på, og andre gange så kaster den bare en random retning. Så det var, sådan, det var lidt svært at vide præcis, hvad jeg lavede. Men måske var det fordi, det var en udvikling, eller måske yeah. skulle jeg bruge mere tid på det. Okay. men det virker godt altså det var det sjovt okay. altså, hvis I kan så gå ud og spil etern i hvert fald etern var fed okay det er en klassiker hvad så læser? Jeg gerne komme med et uh, spil, der var faktisk fra optour nej <laughs> det er ikke nej meget gerne ja no. da vi kom aller første gang eller første dag til Gamescom så var der mulighed for at spille Resident Evil 2 remake, <laughs> og det var jeg glad for. Og der tager du noget? <laughs> <Yeah. laughs> no thank you. No, thank you. <laughs> Man, yeah. Yeah. <laughs> var det ikke efter at du stod i kø i 10 timer til at at spille Sekiro eller Fernando. Ja, hvad for det? var det for noget? Var der ikke Sekiro? Der er noget også med lang kø til. Det var Devil May Cry. Ja, det var, Cry. Yeah, var lang kø. Men øh, det var altså jeg havde set en masse folk spille. YouTube, det var i 3D-målen også. Men at høre, det, det er en genudgivelse af det gamle Resident Evil 2. Yes, så altså, re, Remake. Remake? Åh, yeah. oh, ja, undskyld. Ja, yeah. Ik ikke remasteret. Men har de også lavet Remake af det første spil? Yeah. Ja, det var det. Er det nylig? De, det kom til Gamecube, kom til Gamecube og Nå, så, okay. så kom der en Remake remastered. <laughs> altså en HD-udgave, <hurtig> eller hvad? <laughs> ja, ja, ja, det er lige really okay. præcis. Nej, men altså, det er de, de, de jo... Man ser det... Øh, i de gamle Resident Evil, der var de der fix-cams jo. Og den her, der ser du simpelthen tredje person. Ligesom alle Resident Evil 4. Og øh, først altså, havde jeg lidt, lidt svært ved at sluge den pille. Men øh, efter at prøvet det og set det i motion, så synes jeg, det er super fedt. Det, det rammer stilen virkelig godt og helt vildt uhyggeligt. Intens. Og på tidspunkt, hvor man lige åbner sig et skab, ikke? og så melder der bare sådan en zombie ud og begynder at angribe en og det er sådan klamme lyde, de også laver. Men kører det så fuldstændig i 5 og 4-stilen, at du, det, du det kan er... sigte, og så ikke bevæge dig? Altså, hvis du, hvis du, du, pistol... kan, du kan godt bevæge okay. dig, du, hvis du sigter. Og Men du det... skyder? Ja, skyder, ja. Men øhm, det, er, det er slet ikke så actionpack. Altså zombies bevæger sig stadigvæk langsomt, og når du skyder, så er der meget rekyl i, i pistolen. Så er det, svært det er svært at ramme? Det er svært ramme, det er svært sigte. Jeg fandt ud af, at hvis man lige trykker en lille smule ned på triggeren, inden man skød, så besigtede koren mere præcis. Okay. Så, man, øh, ja. så det gælder mig lige at, at holde, øh, hvad hedder sådan noget, hvad hedder temperamentet der, eller holde sin øh, puls i ro, mm. ja, ja, øh, når man skyder zombieerne. Fordi så, så flyver de bare skud til høj og så bliver man så spist. Okay. Æ, og så jeg siger og så, nåede, så få en uh, shotgun i løbet af det i morgen. Ja. Og der, der er kælet for detaljerne i, i forhold til øh, vold øh, i spillet. Alle efter, hvor du rammer, så bliver det, det, kan, det kan man se. Så hvis man rammer hovedet, så bliver det sådan fuldstændig øh, smadret væk, du ved. Og så var det så, at jeg fik den her chakra, Og så plukkede jeg så mig lige i faceet. Og det altså, er var, jo var også kun halsen der hang ud til siderne. Mm. og jeg var skrælgrinende der, for det var bare så <laughs> ja, det. Yeah. Ja. Det, var, det var så over det top, og det var det var dejligt og bare blaffet i behåvet af. Jeg føler mig helt tiltrukket ja. <laughs> ja, jeg, jeg, jeg er ikke så i samme værelse som dig. <laughs> ja, du klikker på den. Ja. Hvordan synes du strangulering er lige så sjovt? <laughs> Strangulering <Bestarkoli. laughs> Så begyndte det gange, så vi er yeah. <laughs> Skal du lægge smørfuldet her? Åh, det er altså. når man I Hitman der, når man strangulere folk Det er det bedste <laughs> <laughs> <laughs> Stopper det, <laughs> det en ja. mens, mens, øh, mens du spillede øh, Resident Evil yeah. Der spillede du Ori Nej, ah, jeg spillede Ashen oh, oh, yeah. ja, Det vil du gerne snakke om Ja, det kan jeg godt det var... Prøv, var Ori ikke en dejlig oplevelse? Ja, jo, jo jeg ved at jeg ikke, jeg vil snakke om den Okay, kom med det Jeg holder mikrofonen foran dig ansigt Når du ikke når gider høre hvad dig mere, så tager du ikke Okay, Ashen det er sådan et øh, flat shaded øh, <laughs> Flat shaded Ja, flat shaded er yeah, yeah. ved, sådan, den 3D modeller, men, men sådan, De består ikke af teksturer, men meget basale farver i okay. for. Sådan det er meget polygon, ikke? Ja Ej, ja. de har også lidt højere polygon count yeah. altså, De er sådan nogle moderne modeller, men de er bare sådan Ja, farver der og så er det lavet sådan en dungeon, der er Dark Souls-agtigt, så du går rundt og laver angreb, der er langsomme, og modstander, der tager meget i dit liv, og skrædser på og sådan noget. Og så det, som der er så unikt ved det her, det er, at banedesignet er mere åbent. Det er sådan så får det et stort åbent område, du går i, så det i, i modsætning til de gange her fra, fra, fra soulsborne born Og så kunne du finde en by eller lejr eller sådan noget, i starten, man så kunne få opgraderet og få folk til at flytte ind i og sådan noget, hvis du fik bestemte ressourcer, tror jeg, rundt omkring. Og det var det, der var unikt ved det. Øh, men ellers så var det bare et dårligt Soulsborne-spil. Ja, hvad er der med dig og mig? Vi har ikke heldet med os, når vi spiller sådan nogle indie Soulsborne-spil her på Gamescom. <laughs> Nej, det, ikke, det er Ej, jeg tror ikke det. Jeg håber ikke helt, at det bliver så som Fallout Light, men det er vel ikke... ja, Og det var det alligevel ikke, så. Øh, det, det, jeg... altså ikke... Ja, det er lige sådan lidt kontekst, som vi spillede noget, der hedder Fallout Light sidste år, øh, hvor vi stod og snakkede med, med udviklerne, og det var egentlig meget sjovt. Øh, og det var hyggeligt at snakke med ham, men... Øh... Det var ikke et særligt godt spil Det var et Ret frustrerende dårligt spil Og han okay. blev med sådan at snakke om Hvor fedt det var Sådan at udfordre spillerne det, det er sværdesgrad Og det, det var bare frustrerende spil Okay Jamen det det jeg ikke Altså jeg har meget igennem det her Fordi de har ikke brudt mig om det Og så døde jeg også en masse jeg vil ned Og ja, bare løbe igennem Ja jeg, jeg igennem hjem, og... også, ja. Prøv at finde det sjov I bare gå rundt Fordi yes. ikke, Så ikke alle spil Vi finder her Er det nye store spil Der er også nogle der falder rimelig meget igennem Ja, det må man sige De sjovede egentlig er Jeg havde sådan hørt navnet før Hvis I er virkelig klar over Det var det her øhm, Men jeg havde sådan Det, det, det var simpelthen sådan lidt Ude på internettet og jeg lige sådan løst Og det Og så havde jeg fast opfattelse af At det var sådan et, et Spil som folk De så frem til Det var sådan Oh my god Da det, det kommer. Og så, så, så brød jeg det Og så det var not for, <laughs> yeah, not for me Ja, not for me Men det spiller også Ori bagefter så. Og det var godt det var, det var Æ... efterfølgende til Ori and the Blind Forest. Og nu hedder det Ori Will of the Wisps. <tryk> Men det kan man også høre mere om i vores rigtige program, er det ikke sådan? Det kan man godt. Altså, ja. Det kan man ikke tid på det her. Ej, det synes jeg ikke, du skal love så meget. Jeg ved ikke, om det hvor vidt. Nå, okay, okay. Nej, det ved jeg okay. ikke. Okay. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Du kan i hvert fald find noget på YouTube om det nå. Ja, okay. Og i løbet af den næste uges tid. Ja, okay, okay. Ja. Ja, nu har jeg haft med lovet det. Så skal jeg med på Ja, så skal jeg med. Lockdown. Lockdown. <laughs> Men det kan da også godt sagtens være Det kommer lidt, det yeah. ved det, ikke Der var bare ikke nogen grund til at love noget øhm, hvad så er det? Nu, jeg, jeg kigger sådan lige på planen For nogle ting, som, som jeg ikke har hørt jeg fortælle om øh, I ja. skal også endelig øh, Spørge mig altså, hvis, jeg kunne, hvis det var sådan, jeg kunne finde ud af at holde min mund Så ville I måske have noget at spørge ind til, men ja, ja er Det er en udgivelse ved der synes jeg, at de nu verden blev rystet. Det tror jeg, det ved jeg sgu ikke, om man får se programmet. Det, det ved jeg sgu heller ikke. Men øh, vi, de havde i hvert fald en masse Fallout 76 og Fallout ting, kørende omkring deres øh, booth. Og jeg det eneste, jeg havde booket, fået booking på, det var en teams aftale ved Bethesda, så er sådan, fint, så får vi prøvet nogle ting. Ikke? Øh, og da vi så kommer derind, så er øh, en, det en ret stor Booth, de har i presseområdet, øhm, men det er kun sådan en tredjedel, måske ikke det var en fjerdedel, der var til øh, pressefolk. Resten det var til af employees øh, for networking eller møder yeah, eller, eller noget, ja. og, et yeah. og et kæmpe køkken ja, ja. Yeah. Øhm, havde nu det falder sig kun ikke, men de havde kun Rage 2 og eller Scrolls Blades, ja. Yeah. Det var det. <laughs> det var det Og Alexander havde gået og til at få lov til at spille Fallout 76 og noget Men du kom så alligevel ikke ind Men på den anden side så var det der egentlig heller ikke øh, Men Rage 2 var øh, Hvad Bulletstorm kunne have været ja, Overraskende fedt Fantastisk fedt Det var, ja. det. Det var sindssygt sjovt ja, altså, mega fedt. Ja. Men ja, det, det kommer vi til at snakke meget mere om jeg, ja. jeg vil gerne egentlig høre om uh, uh, Dark Devotion og Young Souls Som vi ja. uh, Som vi spillede også ved The Arcade Crew Jamen, hvilken en vil du gerne høre om først? Den, jeg sagde først. Dark, Dark Devotion. Okay. Det var en af dem, jeg fik lov til at spille. Jeg fik lov til at spille Dark Devotion, og sammen spillede vi Young Souls. Ja. Um, Dark Devotion var en øh, en hyldest til gammeldags dungeon crawlers, men med, øh, med katolicisme. Med katol tak, Nicolai. Med katolicisme og øh, med inspiration fra HP Lovecraft. Så det var simpelthen en pixel side scrawler dungeon-crawler-ting, hvor at, øh, det var helt svært, men det var også meningen. Det er en kickstarter, og det er sådan, at øh, mens du progresser igennem den her dungeon, der får du så nye våben. Så det er ikke noget med, at du skal tjene nogle penge ind i spillet til at købe våben eller noget som helst, den stil du kan samle dem op hen ad vejen. Og, og så skal du smadre nogle fjender, selvfølgelig. Nogle af de af fjender, de kan så give dig diseases, eller du kan øh, blive skadet, øh, på en måde som dit medkælde kan hjælpe dig. Og så kan du så gå hen til nogle stakture. Øh, jamen jeg gælder på, det er, det er jo hende der Marie øh, jamen jomfru Maria. <laughs> yeah. <laughs> yeah. <laughs> um, det var fordi, jeg ville sige Virgin Mary. Yeah, okay. um, og så, øh, så skal du be. Og når du så bærer Jamen, så bliver du så hilet. men mindre, at du har gjort nogle ondgærninger, så, så bliver du cursed. Og du har simpelthen et, et stamina wheel, eller et stamina bar, og så har du en faith bar. Og når du, når du beder, så bruger du af din faith bar. Men okay. den kan jo så genoptjene ved, at du slår underting ihjel. Og hvor kommer det her H.B. Lovecraft igen? Det er jo simpelthen i form af fjenderne. Fjenderne var sådan nogle klamme typer. Okay. Um, og bosskampene var også med sådan... Altså der var for eksempel sådan en, der var sådan... Altså han han lignede fandme, jeg ved ikke hvad. Altså. Men, og så når det der dark devotion kommer fra, det er, at du, du skal ligesom... Uh, devote. Ja, præcis. Du skal, du skal dedikere... Tak skal du... Mm. du skal dedikere en hel masse tid til... Eller du skal dedikere noget... Ej, Jesus Christ. Kan du skal på det Du skal bruge tid på at spille det her spil. ja. Præcis. Og du skal og... dedikere dig til nogle mørke kræfter for at kunne... Ja, yeah, for at få det hele ud af det. Ja. Yeah. Men det var det var helt fedt. Og jeg fandt også sådan en secret, som jeg var nummer to på hele games kom til at finde. det? Det er sådan jo. et flamesword, som kunne skade meget mere. For der var sådan noget med, der var sådan nogle apg elementer i, den, i det med ting, du equippede, kunne gøre dig bedre til det her, men dårligere til det her. Alright. Ja, så der skal man lige tænke sig lidt om. Hvad så med Young Souls? Vil du tage en hof? Nu har jeg snakket en del. Ja, det er et spil et spil sammen. Ja, yeah, øh, det vil I. Den jo. Det kamp, som alle rødhåret går igennem i vores samfund. Det bliver udstyret. <laughs> <laughs> Ej, det var, Det var par, skal lige øh, så at og søstrene i spillet er rødhårede. Ja, lige præcis. Ja, de blev, de blev sjovne. Det de tror faktisk... blev næsten lagt op til, at i hvert fald dem her, det var i tilfælde, at de var rødhårede. Eller. Det er jo ikke, det er det det måske for meget fortolket. Mm. Men... Øh, de var udstødt af samfundet, men faktisk der kæmpede de, og de kunne ikke sige det videre til folk der kæmpede de mod en her og der var under jorden ja yeah. og det så så ud som en beat 'em up, hvor man øh, tog på dungeon runs og tædede dem her det var i hvert fald det vi fik lov til at prøve øhm, for det er stadigvæk under development og vi vil få lov til at se noget historie og sådan noget senere hen bare ikke lige nu. ja, så altså, det kan godt være der er mere en noget. Altså. Ja, ja, og der altså, var også noget med, at vi fik lov til at også rende rundt op i sådan the overworld, altså vores verden og ikke kun The Underworld. Ja, det, det kom der med i spillet. Ja, ja, præcis. Og så var det også sådan noget med, at du kunne customize din karakter helt vildt meget. Ja, du kunne og sådan noget. Ja. Det var lidt meget smart, det de havde lavet, fordi jeg lavede sådan, at så de bare delte som loot. Altså, som... man, man kunne så ikke samme svært specifikt på, på samme tid, men alt det loot, man havde, var ligesom delt i. Man... Ja, fordi hvis man har et af dem, så er det jo kun en af dem, der kan bruge det. Ja, ja. Men det er sådan, hvis jeg havde undlogget noget, og så altså, du havde noget andet, måske, så vi sammen, så delte vi egentlig bare. Præcis. Men øh, så tog man ned de her monster. Gå en beat'em op stil og, øh, Det der var rigtig fedt ved det Det var, at det var faktisk voldsomt svært yeah. Man havde ikke vildt meget liv Og øh, selvom der var få modstandere Så havde de sådan lidt, øh, lidt overraskende angrebsmønstre nogle gange Så man skulle være lidt vågen Og vi skulle spille den her bane 5-6 gange eller sådan noget, Fordi vi kom ind til sidste bossen der bare var virkelig hård Det du præcis sagde Det var at i rigtig mange af de her Hacken slash dem op Der er der rigtig, rigtig rigtig mange fjender Og de var alle sammen 5 HP så det bliver bare meget sådan, du pløjer igennem når det, det bliver jeg sgu lidt i længden. Hvorimod det her, det var sådan, der var få fjender i hvert ligesom rum, fordi man progressede sådan ligesom i ryg. Men man skulle bruge tid på dem, hver især, og det var faktisk rart. Det var ret forfrisk når. Ja, og så da vi, da vi var inde i rummet, eller det her, deres lille booth, som man kalder det, så man så det sådan ud af øjenkrogen, så synes jeg sådan, ikke, det så sådan særligt ud, men når man sad med det, så synes jeg faktisk, det var rigtig pænt, altså. Jeg er helt vild med artstylen. Ja, ja, fordi de var sådan, okay, ikke, om de men det var sådan 2D-sprite-grafik ja. og så det Kørte det på Switch? Så. Nej. Nej, ikke på Switch, men. Hvad spiller på? Spiller på PC, tror jeg? Ja, vi havde, vi havde nogle Xbox-controller i hænderne, ja. så. Og jeg kan faktisk ikke huske, hvad det er til. Så er det? det? Var det bare PC-søgning af Nej, men jeg kan lige lave en hurtig Google søgning hvis det er. Det må du gerne, så jeg lige vil med en lille anedote. Men, du... Men det, der var sjovt det, det, var, at det var baseret og øh, de snakkede også om, at de vil gå meget efter at lave en historie i det. så. Selvom det var dungeon runs, så der var sgu også været, som Alexander lige sagde lige før, det der med, at man kunne også gå deroppe i byen faktisk, og så lave sidequests og sådan nogle ting. Så det var lidt overrasket over, fordi normalt er det korp, så plejer man lidt at på historien, ikke? fordi man bare videre med næste kamp. ja. Mm. Jeg, er lige, så, jeg er lige i gang med at google det Så som I ja, kan, kan høre Vi er at til Windjammers 1 og 2 mm. Dark Devotion og det her uh, Young Souls Så det er faktisk en, en rigtig god oplevelse I det hele taget at være i arcade crew Ja yeah. mm. yeah. Jamen jeg har sgu ikke Ja jeg tror, tror, tror sgu altså, ikke det, det, det, det var en Det var sådan en generelt Helt god oplevelse Der var ikke rigtig noget der, var, der træk sådan, særlig meget ud over Windjammers tog en lille bitte smule men, øh, yeah. men når jeg gik ind til det så rimelig Så var jeg sådan positiv overrasket Meget yeah. Sjov fordi jeg sidder lige og kigger ind på The Arcade Crews hjemmeside her øh, På deres press øh, Og der er et lille fact, sh fact sheet Der står developer, Arcade Crew Release date, ikke noget Platforms, ikke noget Website, youngsouls -game øh, Så enten kan min telefon bare ikke load det eller så er det fordi vi ikke ved det endnu Ja yeah, det kan være der lukker. Jeg håber at det udkom, for jeg vil rigtig gerne spille det Jamen det, er jo, det, det er en. Altså, den, den får mit seal of approval Så nu, må jeg så ligge i det, som jeg har lyst det, til Det er det, jeg skulle til at sige Men jeg tænkte på øhm, Jeg ved ikke, hvordan vi skal segway over til det Så lad os bare kaste os direkte ud i det Jeg har jo haft en øh, mission I min planlægning oh, no. øh, Som desværre ikke Den, ikke, den, den kunne godt være, være blevet Udført bedre men missionen gik på at få presset uh, Hasman ind i så mange virtual reality-briller som overhovedet muligt. Hvor mange virtual reality-briller? Så mange. Uh, det var mange. <laughs> jeg tror desværre kun, det blev til to, eller sådan noget. Yeah, Men det, sådan var det. <laughs> yeah. Men jeg, jeg, det skulle i hvert fald sammen ligge, sådan Lasik kunne få lov til at få det Men du var du, I var både inde og prøvet noget World of Tanks, yeah. Virtual reality yeah. uh, at, hvad hedder det andet? Augmented reality. Augmented reality ja. Det er egentlig ikke det, jeg så gerne vil høre om. Det andet det var så på Ubisoft, der var en af de oh, space ja. junkies. Space junkies, ja. Virtual det er reality. Fæller, du giver alle VR-tingene ja. til den eneste fyr i crewet, der skal. Eller? <laughs> yeah. Ja, men det, det er, også, ja, det er jeg en ser... det, der, der går det lidt sjovt. Yeah. Så, ja. jeg tror det. Det, det er også interessant fordi i HTC Vive, yeah. der var det okay. I Oculus var det lige på grænsen. Altså, Og fordi i, du kunne ikke have brillerne derinde? Ja, altid. lige præcis. Så var det ja. bare sådan helt blæst op i min næse der. <laughs> det, det, her, faktisk, det var faktisk noget, jeg aldrig rigtig egentlig, lige tænkt over. Nej. Jeg Havde uh, jeg havde også taget nogle linser med, men uh, det gik. Men jeg vidste også godt, at du kunne tage det. Ja. Jeg vidste ikke, også godt, at du kunne tage det. Men ja. dig havde allerede sikket det der truckdriver på, så det var sådan noget. Ja, ja, ja. Men ofte ja, fik det, at i hvert fald også lov til at prøve noget, noget ved at jeg der. Men, men Space Junkies, fordi jeg ja. så traileren, fordi jeg, jeg tænkt, ja... Ubisoft og Virtual Reality Okay, mm. I guess Ja, yeah, ja yeah. Altså de prøver i hvert fald at lave det der med uh, Med Star Trek også Har de også uh, yeah. vendt over Og så det der med uh, Elijah Wood Transferance Ja, yeah. det har jeg ikke prøvet Men Rød prøve Space for oh. Som er en uh, Sådan en deathmatch mm. øhm, Sådan lidt uh, Fri tyndekraft Eller Dead Space 2 og 3 Okay Ja yeah og man, øh, man kigger op flyver man op af. Kigger ned, og flyver man ned af, du ved, ikke? Okay. Så så meget åben miljø. Og øh, så skulle man så bruge øh, guns, sådan pistoler, shotguns og miniguns og sådan noget. For eksempel en mini Ja, en slangebøsse også, ja. Hurt, altså i rummet. Ja, yeah, ja, yeah, i rummet, ja. Yeah. Yeah. Makes sense, I guess. Så der er både det og Starlink hvor, hvor Ubisoft faktisk får nogle points For sådan en quirky humor yeah, yeah, yeah. Jeg ved ikke hvad det er jeg har med rumting for tiden Men det vigtigste er her Så det, det var sådan lidt et quirky Rum shooter ting Men, yeah, yeah. men det var sjovt Ja yeah, yeah, det, det er virkelig ret sjovt og Det var også svært Fordi at, øh, man skulle hele tiden, man skulle hele tiden kigge, op, kigge op og ned Til højre og venstre du ved. Det er svært det er svært, ja det var, det var rigtig svært Altså jeg ville være blevet køresygt, tror jeg ja. Fordi lige pludselig ved, så er det en ovenover over en sådan, wow, og så er der faktisk også en nedenunder en under en der... det, var, det, var, det var svært at forholde sig til ja. Og der var også sådan lidt, lidt med controls havde jeg også, det var Oculus controls Der er en mellemfingerknap Den kunne jeg ikke øh... Og det sagde han også øh, udvikleren der Til mig, at den havde, den havde folk Svært ved at bruge Mm. Hvad gjorde der knap? Det er fordi der er både en tonkelfingerknap, en pegefingerknap og en mellemfingerknap mm. Og en der tog man ting nemt op med mm. Og så skulle man så bruge sin pegefinger til at skyde med for eksempel Vent, så nu illustrerer jeg lige med fingrene så Ja, man, så ja. Man skulle tage hånden ned langs siden yes. Og så clench dine fuckfinger yes. Og så tager hånden op ja. Og så skyde med pegefinger Og skyde med pegefinger, ja Det var ikke svært jeg tror, det er svært. Men, men, men på controlleren, der kan du ja. lave det at du tager altså alle tre fingre. Ja ja, det bliver det lidt nemmere. Ja, det, det, det tror jeg også. Ikke. Finde ud af det. Ej, ej. Jeg tror også ikke giver. Okay. Men det, men jeg, det ligger jeg... ikke i en Jeg godt Når man har spillet controller lang tid. Nej. Nej. jeg kan godt se at det faktisk godt kunne være ja. lidt, øh, lidt forvirrende. Det skal være helt. det. Ja. Men det var meget sjovt, hvis han havde en chok Så skulle man så bruge begge hænder. Og så skulle man så pumpe den, så skulle man så øh, gå tilbage med sin hånd. Mm. Sin venstre hånd der. Det var, bare, det var bare sjovt, så kunne man stå, følte man rigtig, som jeg havde en shotgun i hånden. Ikke? Så du den der med sin hånd. Så det var... Øh... Og så minigold for eksempel, der skulle man holde den i begge hænder. Sådan en holdbar, mm. og den skød. Så, så lavede, jeg kunne forestille mig, at jeg nærmest lavede den øh, holdning, mm. der, som man gjorde ved minigold. Vi, vi har vist noget... Øh, vi har noget footage fra det. Vi har noget footage, og det... Ja. Jeg har filmet dig i en 10 minutters tid, okay. hvor du... Ikke kunne finde noget at tage de frem, og du øh, lege lidt med nogle gønse og sådan noget. Og det var simpelthen så sent på dagen, at så efter de der 10 minutter, så sagde jeg, ved hvad, jeg er træt. Så satte jeg mig i hjørnet, mens det var, alle andre var inde i VR. Og så faldt jeg i søvn op ad væggen, og jeg blev vækket af en af developers, sådan, da det bare at det begyndte at tage de heads i Det var sådan lidt pinligt. En lille smule. <laughs> ja. <laughs> måske er det muligt for at se mig for lidt rundt i, uh, i vr Send, send der er sammen. i hvert fald lidt mulighed for yeah. at, at finde nogle klip af dig, der, er, der fører dig rundt. Yeah. Hvad med, Hoff? Jeg havde jo sendt dig Alexander på en farlig køkken-quest for til helvede, et, et land, hvor 100 mennesker bliver kastet ned i en anden verdenskrigslignende situation med nogle pander og nogle gryder i hovedet. Mm. Eller pander på ryggen, gryder på hovedet. Og så skal de ellers udkæmpe et køkkenredskabsførende, Battle Royale-spil forlodede sig, men var det i virkeligheden sådan, at landet lå? Øh, ikke helt. Min oplevelse var lidt unik for den, kan man sige. Der var en mand der blev kastet ind og en mand der gik. Det er sådan det var. Nej, vi, vi, vi sad i et rum ikke, og de har ikke. Det er en testspil, vi sidder og spiller på, fordi vi ser noget sæson ting der kommer okay. senere i spil. Og så sådan, okay, nu, hvis vi sætter alle sammen i gang med at søge på samme tid så kommer vi en fire mand i det her lille bane og så vi kæmper mod hinanden og så mindre end normalt ikke, så man kunne spille og møde hinanden. Og så trykker vi så, og så to italiener der åbner der er langsomme og jeg også, og så er det langsommere tryk, nej to fysiskere, og så er det sådan, nej okay, nu er det, nu er det kun have dig og ham herovre, der er derinde. Og så løber vi så rundt lidt, samler nogle våben op og sådan noget. Kunne vi altså, ikke finde hinanden? Nej, og så kommer ham udviklerne der, og jeg tror faktisk, at jeg siger, kom i hver jeres bane. <laughs> Fordi han har, han har en, en uge herovre, så er jeg sådan, nej ja, okay, og så vi jeg på os. Okay, der er to minutter, til vi skal ende med det næste aftale. Ja, vi vil også gå. Så øh, Hoff, han endte med at renne rundt, lidt pade alene i verden. ja. Oh, okay. Men okay, så var der nogen øh, køkkenvåben, eller var det bare løg? Det er ikke køkkenredskaberne, man bruger som våben. Hvad bruger man så køkkenredskaberne til? Men køkkenredskaberne er statiske. Øhm, for eksempel lige nu, der kører de, eller ikke lige nu, men øhm, det, det vi så, det var deres Italien-tema. De kører nogle forskellige temaer. Øhm, ja, blandt andet. Men ikke kun det. Lad mig nu tage færdig, jo, jo, For fanden. Øhm, men... Øh, så de her uger, hvor de kører Italien-tema, så øhm, jo, der er rigtig meget pasta-pizza-tema, men øh, så er det sådan, at øh, Italien er jo en mafia-ting over i, i USA, hvor det, er, det her, det bliver lavet. Så øh, du, får noget, du får et mafia jakkesæt, du kan rende rundt i. Øh, og du får sådan de, der, de der guns, som det er, at den italienske mafia er kendt for at bruge. Nu er jeg ikke selv så meget. Ja, præcis. Yeah. Og det er så at du skyder med. Fordi egentlig så skyder du med, med våben fra 2. verdenskrig. Fordi det er de assets, de allerede har fra deres andet spil i gang med at lave. Så det genbruger de bare. Så sagde han fuldstændig uden skam. Men det var jo en april snart. Det ja, præcis. Det er jo slet ikke meningen, at det skulle blive så vidt. Og så er det fan-favorite, der gør, at det bliver sådan noget. Yeah. Og jeg synes bare, det er lidt ja yeah. right Men det er undstændig vildt, at det det der med, at der er sådan lidt kunne sige en tema herovre, så du kan samle ting op. Okay, det er faktisk en af de ting, der er lidt sjovt. nu. Du samler nogle samler ting op, og så hænger de bare sådan på dig. Altså, du yeah. tegner en inkøbsbose, og så hænger den bare rundt om armen på dig, og, slipper rundt, og så flopper den bare sådan rundt med fysik og sådan noget. <laughs> altså, det er lidt sjovt. Ikke? Men ellers, altså, det er jo, når man hører det, så tænker man, okay, det her det bliver helt vildt fjollet, og så kaster man en burgerbryd eller andet. <laughs> Nej, det gør du ikke. Du, det går ikke. Det, med anden yeah. det er en almindelig anden dansk våben. Hvorfor ikke gå hele vejen, nu hvor jeg allerede er gået halvdelen af vejen? Ja, ja. altså. Der er støjpan, der skyder med. Tomater, eller sådan noget. Kødbål. Kødbål. Spejlæg. Spejlæg lige ansigtet. Ja, præcis. Og det er, lidt, det er lidt der, hvor man sådan... Hvorfor stanser I jer selv? Altså, det er fandme ærgerligt. I kunne have, det, I kunne have noget mega fedt her, hvis I bare lige turer. Hmm. Men som sådan en showpiece til deres engine til det her, Enlisted, som deres anden verdenskrigsspil hedder, hmm. så synes jeg det er meget fint, fordi grafiken var sådan okay. Og også ah. vegetationen og sådan noget. Altså. De gik helt vildt meget op i, at de ville lave noget dynamic light... Noget med noget sol Noget skygge eller noget. Ja, Det Global var Illumination Som man kalder det Ja præcis Det var ikke særlig imponerende Det vi lige så Men De, de gør det bedre at se Det var heller ikke inputtet I det endnu Nå men så er det derfor det, det var inde i I deres Det der Hvad hedder det nu Overfunder Det havde Sikkert. Det der, Global Illumination nu, men, ja. Det kommer vi sige Når det spil her Så det er man glæde til, Hvis man gerne vil se ens Venetian Mask I ekstra fin lys Så kommer det snart Alright um... Det var sådan lidt stenet det var lidt, ja, men det var da meget sjovt forhåbentlig. Øh. Nej. Og oh, nu husk det. Var, sidste år, ikke også. der var mig at holde med den ved Geigen, som det måtte hedder øh, udviklerne. Og øh, der så var vi ned til et lille spil, der hedder Cross Out. Ja, er det med biler? Ikke? Ja. Med biler eller hvad fanden? Ja, ikke helt. En deathmatch med biler. Du kan bygge op med dele og sådan. Noget. Og der var det En de mod deathmatch med biler. Undskyld. Ja. Og så var det de samme to PR-folk der var. Åh, oh, det? Yeah. Dengang, som der også var her, men de kunne ikke genkende mig. Okay. Men det var, fordi jeg hold med mig. Det tror jeg, fordi du er jo, du er jo nærmest uigenkendelig, medmindre du står på siden af Holm. <laughs> <laughs> altså, jeg er, jeg, jeg er hans Robin, så... Ah, Ej, nødt, Ær... der begynder vi til lige at slå et slag for, at han må være din Robin. Ær... Det begynder vi Hvem... simpelthen nødt til. Hvad med lille John? What? <laughs> Forkeret franchise. Ja, det tror, det tror jeg også. Og jeg ved ikke helt, hvilken af de tre Robins han må være. Han er ikke Jason i hvert fald. Han er lidt okay. Nightwing. Så er vi ved at på tidsspor igen Og vi Nightwing har også. kun awesome. en time til det her Ja, er der nok ikke <laughs> han gik, han løbe, Så bliver han så en dæk eller hvad? er eller tårt, mand Han er tårt ham, der bliver vanvittig Han er hvad? Ham, der bliver det. Er det Jason? Er det Jason? Det er Jason Todd Jason! Han er blevet til Red Hood Ja Okay Spoiler eller? Men han er jo badass Jason! Er Holm badass? Har du ikke set Holm? og han går ned og går ned og går ned og fyre en med B G's State of Life hvad hvad er det den der? Perden får jeg ikke. Altså der hvad hvad er det hvad er det for Robin der er der i? Åh det kan det kan okay, spille det, det må være Jason med Circus Dick. Jo af. det han der er er, vil springe i luften ja, det, det er Jason. Det, 아, Circus og Dick Dig. Circus og Dick okay. din mor Dick. <laughs> altså det, det er det originale Robin der okay. er for Circus. Fordi jo øh, Hold, man har sådan lidt en jonglerskrop, kan man sige. Det har er... jeg altså. En, en krop, der kan jongleres med. Som en gymnast. Nej, okay. Jeg vil gerne høre øh, Hasman om hans oplevelse med Rico. Et lille fint spillerende. Jeg fornår, at det var mening, i begge to skulle spille. Nå, men det er ikke, at ja. vi sammen. Ja, det var mening, at han skulle spille det selv. Men ja, spil, yeah. så måtte jeg lige teame op med ham, for han har brug for backup. Jeg havde brug for din backup. Det er brug for noget øh, age-old expertise. Ja. <laughs> men det var, det var jo også, for der stod jo nærmest Buddy Q på plakaten der, ikke? Eh, og så skal vi bare ind. Så gik vi bare. Yes, så gik vi. Men det var det var faktisk altså det var ikke skide godt lavet. Men det var faktisk overraskende sjovt. Så du ikke siger, at det skide godt, godt lavet, var det sådan grafisk eller Ja, eller sådan grafisk. Var det ikke det var ikke det var ikke sådan imponerende, var ikke sådan wow, Det din download til til 360. ja. Det var det bevidst. Uh, det ved vi. det spurgte vi ikke lige om det, Altså det må man altså yeah. en eller må, måde så må man kunne se Om det var med vilje, de havde valgt den yeah. her side Eller om yeah. det bare var Undskyld mig, fordi det var lort yeah. Så var det penge, der afgjorde det Ja, yeah, jeg tror okay, også, det var mere pengene der afgjorde det End yeah. det artistiske valg wow. Fordi okay. de prøvede altså at lave sådan nogle Lidt autentiske våben og så, sådan noget Og de så ikke skide godt ud altså. Men man har godt det um, Det var overraskende sjovt altså, Hvis man tænker Call of Duty De der Breach-momenter i, uh, i spillet hvor det hele går i slow motion. Fordi øh... der er slow motion i en Ja. Ja. Okay. Hele tiden nærmest. Hvis, hvis beggepartner står ved en dør, og du sparker den op, så går det i slow motion. <laughs> ja. Det lyder sgu da så, awesome. Ja. What? Og så skal man så råde sådan nogle rum, ikke fyldt med bad guys. Og så øh, når, man, når man råder et rum, så står der, room cleared. Var det ikke sådan? Ja. Og så ved i det næste rum, så kunne vi så se, og så, og så stod det så, en ud af 20 rum, vi, øh, vi skulle øh, habs der. Så det var så 20 rum? Yes, det var 20 rum i den her. I maximum slow motion? Ja. Yeah. What? Og så fandt vi også ud af, at øh, så kommer der dobbelt døre. Og så hvis vi sparker den op samtidig. Så øh, så gik det i slow motion også. Der blev sig Der slow motion. Det, det gik i dobbelt slow motion. Nej, det var bare længere tid, var bare. Ja, ja. Var det sådan noget kill streak som i som i jeg ved ikke hvad for en spil skulle være sådan, så, så forlænger din slow motion. Nej, det var det dog ikke. Ej, det var men det ikke. var fedt for så de løb den skud de her folk og så døde de bare ragdoll bare rundt i slow yeah, motion. Ja, ja. Var så, så fed fysik på når de blev skudt. Ja, det, okay. altså, det, det var sådan okay. Det er ikke sådan en helt ordentlig, men det er en lille smule ordentlig. Ja. Okay. Så eh, yeah. pande vi også ud af. Så sagde han også til at vi kunne faktisk også slide eh i game der. Og det går så så så så arbejder på roden rundt i slow motion, mens man glider. Det var det var overraskende sjov. Jeg jeg kunne sgu se mig selv spille en god aften med et par ølbejre. Så var det sjovt med det i nogle timer, så det var det, du ved. Okay, det var det var jo den bedste måde at sælge det her spil på. Ja. Bare sådan en start total lavt med. Ah, det er ikke så det, det... det var ikke så det var ikke så pænt egentlig. Ej. Men så sparker man nogle døre ind Og så går det i slow motion Så klapper yeah. man i What så... oh, yeah <laughs> Det lyder mega fedt Hold nu kæft mand Og så havde de også sådan en hard mode i Hvor de bare kom Og, øh, og gik amok øh, De der fjender Hvor man bare skulle holde området ikke? Okay, men der var så ikke noget slow motion så. Slow motion betriggede at man skridte dem i hovedet Den her gang Så altså, lidt ligesom i øh... Killing floor Ja. Killing floor, yes, så... lige præcis Jeg kan ikke sige kill zone yeah, yeah. Men det er ikke helt Nej, nej jeg spurgte ham også Hvad fanden hvad, hvad trigger egentlig det nu ja. øh, Hvis du skudde modet Så han Nå okay det ved Så var God efter headshot Sådan konsekvent ja. Ja. Så stopper vi som jeg laver Men, men vi det så sige når, Ligesom i killing floor Hvis du rammer et headshot Gik, gik Christian så også i slow motion Nej score. de, de staggede ikke Nej men men. Ja de gik i slow motion for at spade det var vigtigt. to ja. ja det gør ja. det også i killing floor ikke, Når ja. nogen ja. trigger det der slow motion jo. Så kan man jo sådan være i gang med At hoppe hen over en busk Ja yeah, reload Det er sådan Ja Nå, og øvrigt også en kommentar til, øh, altså, det er et rigtigt spil i kursøjne, ikke? Hvor man skal røde i det rum. Yeah. Så er det meget sådan, øh, så gik vi jo bare sådan helt automatisk, det at vi skulle sparke dobbelt op, så tælte vi ned, mm. og så 1, 2, 3, go, ikke? Og, øh, og så det kan jeg huske, udvikler han siger sådan, nice, det Ja, ja. Yeah. <laughs> <Yeah, yeah. laughs> jeg kunne mærke, lidt jeg jer ind i det. Ja, yeah, ja, yeah, lige præcis. Det var en fed oplevelse yeah, for ham yeah. også, men og kæft, det lyder sådan, det var sjovt. ja. Yeah og så øh. kun bare trykke di-pad til venstre hvis man ikke har den i mikrofonen så så teller den så ned for én ah, ja og så 1, 2, 3, go så så ja ja det var godt tænkt der ja. okay, cool. så det var faktisk øh, meget sjovt sjovt ja. lille titel synes jeg Vi fik lige prisen på det men det må 100 være en download titel eller sådan noget. ja ja ikke det, det kom til det Xbox og sådan noget ikke oh. PlayStation PC nu, nu er vi jo på tredje dag. Vi har faktisk været igennem ret meget af det, som, øh, som, som nok ikke kommer i programmet. Øh, nogle af de lidt, lidt mindre ting, og nogle af de lidt mere sådan, underlige ting, som Cuisine Royale, eller øh, Truck Driver, for det ene sags skyld. vi kan så meget om det. Og vi kan snakke så meget om det. Men ja, det er bare sådan lidt, du ved, hvis jeg skal være helt ærlig, så er det, sådan, det er lidt træls at sidde og, og kun sige grimme ting om noget. Fordi, fordi hende publisher-dame, hun var meget sød. Ja, hun var sød nok. Altså. Og det er sådan, altså, man kan godt se, at der var et eller andet, der man kunne bare ikke helt definere, hvad det var. <laughs> <laughs> og det, det, det, det, det, du sagde, var faktisk det rigtige, tror jeg. Altså det, det, man, altså, det er sådan, hvis ikke du har noget bedre at vise frem på det her tidspunkt i din udviklingsfase, i din udviklingsproces, så skulle du måske ikke vise det frem, rigtigt, altså. Mm. Ja, Hold det bag lukkede døre, eller hvad? Ja, så find noget feedback på anden vis, bag lukkede døre altså, Find ud af, hvad du skal lave anderledes. Definere din målgruppe. Og sådan, fordi det var bare sådan et det virkede sådan lidt all over the place. Og, og hun, sådan, hun stod sådan overrasket og sagde, det, det virker nok som om, der er mange børn, der sætter sådan noget og spiller det her. Jamen, har du kigget på artstilen Altså, obviously, er der mange børn, der sætter sådan noget og spiller det her. Jeg også til hende. Altså, jeg sagde det først, ikke? Og så sagde hun også det der, med, altså, jeg, sådan en, jeg, jeg forstår ikke helt, hvad målgruppen er. Fordi er det, er det sådan, unge mennesker, de kan jo godt glæde af. De gør godt lide lastbiler. Ja så ja, årstok så var det. De var tænlig, det er ting der var sådan det mæ eller mænd men altså. Vi så årstok børn går kunne lide det faktisk. Ja. Yeah. Yeah. Det var pisse simpelt og yeah. super gremt altså. Yeah. <laughs> <laughs> men du kører lastbil. Altså. Ja, ja, ja, Og, det, og, og det, du kører en lastbil Og det er nemt. Ikke altså. Du torker bare et sted med 70 km i timen igennem en rundkørsel yeah. og så sådan jeg tænkte, nu vælter du. Er helvede det nu? No. Den har fire hjul. Den <laughs> kan ikke vælte. Nu har jeg sagt det 30 gange til jer i løbet af dagen ja. Fordi det vil ikke lade mig køre hjem fra Tyskland ja. Alexander har ikke kørekort så ja, jeg Det gør ingen ja. forskel De tjekker det alligevel ikke Jeg var altså lige gang med at imponere hende her Om at sige at jeg havde jo Ja, kørekort <laughs> jo. <laughs> Faktisk. Jeg kan ikke huske hvorfor du sagde Men jeg må ikke køre med trailer så. Ja. <laughs> så sagde Det bare Det var stenet, <laughs> det var stenet. <laughs> Jeg tror heller ikke at hun vidste hvad hun skulle sige det er den jeg er. Det er sådan, jeg fik, jeg har nogle gange. Altså, hun var imponeret til, at jeg ikke kunne tale mere. Ja. <laughs> hun blev stum. Af... Jeg har lastvildt køkker op, men jeg må ikke køre med trailer. Helt, ja, det var, helt, sådan. Har du holdt en lille kunstpause? En lidt lang Nå. kunstpause. Oh, okay. Jeg har okay. faktisk lastvildt Nå, okay, så må du, at jeg må ikke køre med trailer. Det er fordi hun kommenterede på at begynde at køre lidt hurtigt rundt omkring. Til det, det der, det det der. Det hurtigt. Så jeg tror faktisk, det er løgn med. Jeg har faktisk køret godt til at køre sådan en stor embedifær, hvis det er. Det er sandt. Ja, ja, ja. Her på den sidste dag, der uh, var vi også inde og så noget Heroes and Generals. Uh, det, vi kun, det er kun anden år, vi er i sted uh, Også tre, i hvert fald. Alexander er ikke slutter. Men det er næsten sådan en tradition, vi lige skal ind og sige hej til Jacob og Retomoto. Uh, de kunne heldigvis huske os. jo så det var lidt hyggeligt. Uh, Nå, men... oh, egentlig meget hyggeligt. Men de har, en, de har en kæmpe update... Åh, oh, det er 30 sekunder, skal jeg skal sige her. De har en kæmpe update... What? Er der bare nogen god Yes, en kæmpe update, som de ruller ud nu her. Vi ekstra team. Hvad siger du? Vi kører en ekstra time! Vi <laughs> en, en time! mere! Mere podcast! Men det... Oh my god. Fordi... Uh, det, og det, det, det der er med opdateringen, det er, at den er meget behind the scenes. de opdaterer deres rendering maskine. de opdaterer fysikken, så uh, køretøjerne kan køre bedre og så der er... Ja forskel på, du skal ikke til De kører så, der er opdateret køretøjerne, så de kan køre forskelligt på de forskellige hvad hedder det, så de kører forskelligt i de forskellige miljøer. Og, fordi der er mange der spiller spillere, der Det er sådan et socialt belastet miljø, for eksempel, så kører den en lille smule langsomme. Der er flere børn, så det er lidt farligere at gøre det. Og så tror Når, jeg jeg, jeg er at vi siger tanken for ikke Fordi ja. har ja. så mange at sæve det, sådan <laughs> Præcis, jeg vidste ikke, om jeg skulle sige fucking natursing, altså forskellige overflader, eller sådan Ja, præcis, forskellige overflader, tak Du, du, du er jo Batman til min, nej øh, Min Dr. Freeze, men <laughs> Hvad <Fises>. hedder jeg? <laughs> men øh, det er jo noget med, at community har brugt uh, sig ret meget over det her med at motorcyklerne bare sådan kunne flanke folk helt vildt hurtigt øh, Bare sådan komme tårtene rundt Så nu har de så øh, lavet det om til at, at motorcyklen kører forskelligt afhængig af, hvilket terræn den kører på. Om den så kører i noget vodt jord, eller om den kører i noget mudder, eller om den så kan den så længe køre. Faktisk. Så hvis den anden kører i vodt jord, eller hvis den kører i mudder? Jamen, der, ved, der er der ikke... Jeg ved faktisk ikke, om de, de Harrison generals, det er meget sådan sovjet og de kører nok ikke i Afrika eller noget. Nå, okay, men, så Sovjet, de har mudder, men Afrika, det er kun vodt jord. Nej, Afrika vil jo så have en masse sand, for eksempel. Men <laughs> du jeg tror, fanger jeg... ikke min joke, det går i ah, en eller Ja, det gør det nok. Men det er, fordi jeg faktisk rigtig gerne vil sige det her, jeg tror. Æ, um, og det var egentlig, jeg synes, altså, de er jo nogle sympatiske fyre, og når, jeg, når vi taler med dem, så vil jeg ønske, at jeg spillede Harrison Generals. fordi <laughs> det er også lidt underligt, også. Men, øh, og de er jo danske, så, men, øh, men jeg synes, det er en spændende det, det, er, det er egentlig spændende at følge deres proces, om end den er lidt langsom. Sidste år der snakkede de også om en opdatering. Altså, I dag der, der, der, der snakkede jeg lige med ham om, jeg nævnte lige den opdatering, vi snakker om sidste år, og sagde, at den vi nødt til at ligge på køl. Så det her tank-mode, som de arbejdede på, det var de nødt til at sætte pause på, så de kunne arbejde fuldtid på den her opdatering, hvor det ligesom, du ved gør det hele nemmere for dem i fremtiden. Behind the scenes med rendering maskiner og ny kode, og fysikken, øh, som skulle gøre deres arcade-feel en lille smule mere realistisk, så tanksene kan tage skade forskellige steder, afhængig af, hvor de bliver ramt, og fysikken ligesom øh, har en effekt på de forskellige køretøj. Øh, det synes jeg er meget spændende mm. Det er sådan, sådan et kært men det er svært lige at lave sådan et, det indslag ud af det, fordi det er så marginal en ændring. Altså se yeah. det store billede, men selvfølgelig for dem er det masser masse arbejde, og for deres community bevæger det sig også fremad i det er lidt ligesom, hvis man hvis kom ned, og så lader vi det nu om, at jamen det her Assassin's Creed Origins, det arbejder de stadig på, og nu har de implementeret skjoldet. Så okay. <laughs> <laughs> altså, kommer det bare? Nu har de opgraderet skjoldet, så, så det også kan blokere, eller, eller så, det eller andet. nej det er måske lidt hårdt. Øhm, vi fik også en god snak sådan, om, om, hvordan de inkorporerer øh, brugerfeedback, og det, synes jeg, det er sådan noget, jeg synes er rigtig spændende øh, at høre om, hvad de synes om det og, og finde ud af, at de, sådan, de har fem gutter, Fastansat, til bare at øh, hvad det, lede efter box i det spil. Det synes jeg er vanvittigt at tænke på. Der sidder fem gutter i et kontor i, i København, og bare spiller Heroes Generals non-stop for at lede efter box. Det, det, det sprang mig i hovedet en lille i luften. Sådan tænkte jeg, tænker, what? Tænkte du, der mange, eller hvad? <laughs> jeg tænkte, for det første tænkte jeg egentlig, det var få, for så stort et spil. Yeah, yeah, yeah. Øh, og, og så, tænker, så deres workload blev bare være. Abnormt stor Fordi du, de ruller sådan en opgradering ud der, tester, der ændrer fysikken på alle kørser Og du kan køre på en russisk traktor Du kan køre på en cykel Altså du kan køre på alt muligt lort yeah. Og så skal de <laughs> teste den i sådan 20 forskellige miljøer Jakob sagde så også At de var i gang med sådan at udlicitere noget af det her Quality Assurance Som det hedder til nogle, nogle samarbejdspartner Men jeg tænker Ja, det synes jeg der er en god idé øh, ja. hvis, hvis de har også lige fået et, øh, De er af Nordisk Films hvad hedder det? Nordic Films Games? Eller Nordic Films oh, Games? Ja. Films så ja. Det så vist tingere Men ja, så jeg har også lidt flere penge at gøre med nu. Uh, det. Det altså... Jeg tror, hvis jeg var uh, 10 år yngre, og du ved, ikke havde familie, og ikke havde <laughs> så mange ting, man skulle, som man skatter, man er ved at voksen for helvede, så tror jeg, at Heroes in Generals var et spil, jeg godt kunne tænke mig at dykke ned i. Uh, jeg ved bare nu, at, at det er et sinkhole af tid, hvor det vil tage mig rigtig lang tid at nå et, et, et, et punkt, hvor jeg ligesom kunne spille spillet, og så vil det tage mig lige så, langt, eh, lige så lang tid, man også tage mig i stykke tid, sådan at kunne vedligeholde det niveau, jeg så når på, ikke? Det er også der, jeg er færdig med mange af de der competitive multiplayer spil som det jo basically er, fordi det kræver en del tid at vedligeholde det niveau, man ligesom er nået til, og, og også sådan et spil, der konstant ændrer sig, ikke? Det er det, du, du spiller meget hot, ikke? Jeg spiller sådan vicariously gennem dig, når du streamer, <laughs> øh, fordi... Ikke, så skal man, man skal vel lige holde det niveau, at man så konstant holder sig opdateret med hvad der bliver ændret og hvad der ikke bliver ændret, det er sådan det kan ikke. Det er simpelthen for gammelt tema. Ja, ja. ja, lige, lige ja. Var det bare en kort kommentar til Heroes efter sidste gang vi var der? Så fik jeg jo sådan en velvidet skåde fra dem, hvor jeg fik alle de der credits der og sådan noget. Jeg kunne bare købe alt ikke. der var der en... Og så der jeg mærke til nogle Steam anmeldelser, hvor de så skrev at øh, man havde faktisk et vist antal ammunition på sin våben, hver gang, man, hver gang man gik ud i kamp, du ved, mm. så, så skulle man købe ammunition til via de her ingame point Og så, hvis man ikke havde dem, du ved, så var det hjemme microtransactions, at man skulle købe våben, du, eller købe mm. ammunition til sit våben, så faktisk skulle skyde. Ja det, ja, det har de haft noget med, men det er så specielt type ammo. Altså det er for eksempel, hvis du har en tank, så kan den også få nogle yeah. særlige type ammo. Ja. De kan, de kan godt koste... Ja, men jeg synes også, kring. det var øh, almindelige rifler. Jamen også. det, du kan med med almindelige rifler, det er, at du har begrænset amu, ja. og så du løber op til nogle -caches, som er ja. nogle bygninger, ja. og så får nyt. Ja, ja. Eller du kan købe et køretøj, som har amu på sig. Ja. men så, så, så kan, så kan du jo starte med 0, så bliver du nødt til løbe ja, du, du starter altid med 3 amul og sådan noget, ah, der, tre 3 okay. magasiner. Tre magasiner, ah, okay, okay, Men, men det er godt Det er hvis du selvfølgelig. I only det, one. Så det var, det var one okay. men, men det, vil, okay. Men okay. det kan godt være du skal spille til et sted før du får et køretøj du kan opgradere med den der yeah, yeah. før du selv kan få den ellers yeah. så må du bare rely på at der er andre der har yeah, Ja yeah, ja det, det er bare sådan det er sådan et ærlige microtransactions de har i de det, det var faktisk folk der på pisse suge over det på Steam der yeah. Så jo, det, det håber jeg i hvert fald at de, Det, virker som, de, det de, de virker som De lytter rigtig meget til user feedback Så ja, at de ja. snakker om at der er nogle fan favorites som bliver Også det der med at de ændrer motorcyklerne bare, sådan, Ikke bare, men sådan på grund af Den feedback de har ja. fået Det er jo et at spille på den ja. måde ikke? Så, så, så, så efter at have snakket med Jakob, så har jeg svært ved at se det der for mig som du, Det billede som ja, du gælder ja. Det, her, det her de har de haft i, altså, ja. som, Om det så var specielt erbrug ja. Så kunne man løbe tør for ammunition ja. Du ved, så skulle man en, en, en game point, penge eller så skulle man op øh, pengepunkt der. som Hops siger så kan man finde det ammunition i en ammo case. Ja, ja men, der er ammo cases. Ja, men rent så kan du starte med 0, du ved. Er du ikke starte med nul? Du starter med tre magasiner. Du starter altid med tre magasiner. Ja, det var også hvis du havde en tank. 3! 3 altså det ja, så er jo snakket om det specielle ammo. Jamen tanken har almindelig ammo og speciel ammo. Ja. Altså så kunne du løbe betale for det jo. Ah ja, speciel ammo kan du. Ja, ja. ja er ikke? Ja. Men ikke den almindelige. Nej. Alright, men så yeah. med, med Heroes General Generals, som sådan en, øh, vi lukker nu det segment, yeah. der hedder, at vi snakkede en time om nogle af de ting, på, vi oplevede på Gamescom. Har I nogle øh, sådan øh, ikke spilrelaterede oplevelser, som vi vil fremhæve, eller ikke altså, og okay, jeg forstår mig ret, nogle mm. oplevelser, der skete udenfor et presset rum, altså ikke et lukket miljø. Så altså, var der noget fedt, I så øh, øh, ude på showfloors, eller? Øh, vi så der ham der, Pete Hines fra øh, Bethesda. Det gjorde vi, det var ja. så godt nok inde i en. In -boob. In -boob. Ja, ja. Altså. Ray, jeg så om. Jeg så om. Jeg tog om. Du så mig også udenfor. Jeg så mig, Ja. Jeg, tror, jeg var på toilet, så gik jeg tilbage igen. Futter på lufthorn. ja, <laughs> så, ja. Det, det, var, det var lige ham lige så. øh så, jeg så, jeg så jeg, ham lavede Tim Willis os fra Ed Software. Hold da. Ham. Øhm, kan du huske, til øhm, til øhm, E3, Da de annoncerede Rage 2 der. Mm. Ham, den lille Ja, yeah. ham stod ved siden af den store svenske Ja, yeah, lige Han gik lige forbi på tidspunkt. boat Ja, ja, ja Så det var okay. de så Wow hey, uh. Så der var der andre YouTuber Jeg kunne lige kunne se um. ja, der føler, jeg, jeg tror, jeg, jeg tror jeg faktisk, jeg føler mig lidt gammel når Jeg ikke uh, <laughs> ja. jeg, jeg har set rigtig meget YouTube i min yeah, tid, yeah. Men, men jeg genkender ikke en eneste person Selvom uh, jeg så en dude gå op til nogen sådan, Med sådan et pressekort Og siger, at han var en Twitch influencer Jeg var bare sådan I have no idea <laughs> Jeg ved ikke om du er Vi så Unicorns of Love League of Legends Vi det... så dem fra afstanden De stod op på en scene bag noget Ja, vi så dem igen ude i en gang sådan, hvor, hvor de alle fem gik sådan. Det var... Ja, det skabes Det gjorde vi det var, ja, ja, ja, det, For mig var for det, det. Altså, som, som Ikke så meget længere Men i hvert fald som en kaneret LOL e-sports fan det var det meget fedt at se det. Ja, ja. Det vil jeg sige, det var, det var meget okay. fedt. Jeg kunne ikke tror <laughs> jeg kunne kun genkende uh, kikis. Ja, eller, du eller, blev ved med at snakke om den der Kiki der. Jamen, det var har jeg kun huske mm. uh, Og det hold, de hold som det unicorns og hold som vi godt kunne lide. Er jo yeah. desværre uh, gået i opløsning. Og nu er der ikke så mange af dem tilbage. Så det var lidt det var, det er, var lidt sådan lidt, smushet, lidt at se dem. Fordi det var ikke de, de gamle. Originale, Jeg kunne genkende uh, deres manager tror jeg. også. Du er virkelig ved at blive gammel. Ved du ja. hvad? Nej. Jeg tror min Mest mindeværdige oplevelse indtil videre, det, var, det var da Lasse snørbånd så så fast i, øh, I rulletrappen Fordi øh, vi bærer jo selv al vores grej og Vi var det op i hold Så det var Lasse og mig der gik sammen øhm, Og Lasse han går bære på Det her meget meget dyre kamera Nej vent, det gjorde du ikke engang Det er mig der bærer på det For jeg har det muligvis på film Du går bære på det meget meget dyre stativ Til kameraet Og din rygsæk Og sikkert også noget mere og så er i snørbånden er gået op. Øh, så lige pludselig, så, da vi når toppen af rulletraffen, for den her, det er en opadgående rulletraffe, for at gøre det endnu værre. Så hvis han falder ned, så bliver han bare ved med at falde for evigt. Alle <tryk> <tryk> <tryk> ved jo, at det er sådan, det fungerer. Øh, men så lige pludselig, jeg ser bare Lasse, der lige pludselig bare hopper i vejret, og så begynder at prøve at hive sine sko ud af rulletrappen mens jeg også prøver at holde fast i stativet og i sin taske, og, og det, det går slet ikke det her. Og den kommer ind under, men så får du så hævet den ud igen, og så hopper du sådan lidt på et ben hen af, af gulvet, mens du sådan er ved at bræse i grådet. Altså det... Hvad <laughs> tænkte du har i blikket, Lasse? jeg fik jo sådan en flashback i mit liv, der... den det... Dengang du var i Vietnam ja, også Ja, ja, den dengang jeg var i Vietnam og sådan noget, altså det, det var... Det var meget skræmmende. Var det ved var det, Kongen der også gik efter dine sko? Jamen, de, altså, de vil jo bare have min sko. De vil have min sneakers, og sådan, ikke? Altså. Urodeligt! <laughs> uh, <laughs> yeah, yeah. wow, okay. Så tror jeg, at vi skal sige tak for i aften. Det er jo fuldstændig korrekt. Må jeg fortælle om min største skuffelse? Det var ikke Truck Driver. Var det ikke det? Ja, ja, det, var det, det var faktisk ikke et det, det er ikke negativt noget spil, det her. Men det var, at, at vi kom svært igen og se Call of Cthulhu. Nå ja. ja og det værste var, at vi fandt ud af... Øh, det værst var, at vi fandt ud af, at det var sådan en helt to timers lang yeah. præsentation, og jeg, jeg prøvede at få os sned, snede ind. Vi men... kunne næsten ikke komme ind, altså hvis jeg havde tiden der, jeg sagde, du, du den, kigge lidt, og så var du for du lige havde kigget og sagde, ah, det er to hours, to hours, okay. <laughs> ja, men, og so, og så, men... så stod vi der snegeligt og spurgte den, ah, oh, you don't have a agreement Ja, ja, ja. Så nu, ah, den kunne ikke komme ind. Jeg skulle bare lige jeg skulle sku bare lidt læse ind. Okay. Ja, det var det var fokus. Jeg prøvede, jeg prøvede, jeg prøvede det bedste jeg kunne for at smide over indvolden til. Uh, ja. Ja, jeg taler, jeg taler, mm. det, det er bare smidt tørret Det er godt trick med franskmænd at tale fransk til dem oh. Så man instantly more likable Kan du <laughs> ikke noget på fransk? Nej, det kan jeg ikke det er, men det, så, så jeg <laughs> forsøgte virkelig, men det var sådan Hun insisterede også på hende, som også hende Vi taler med per, så Hun sådan, jeg ved ikke, men hun insisterede på, at du ved der er, Fordi der er nogle af de her aftaler inde i presseområdet Hvor folk de ikke kommer Så der er tit nogle steder, stederne hvor, hvor der er tomme computerer i en scene session, ikke? session mm. uh, dev vil Devolver der var det men at det skulle være flere hold ved alle stationerne men da jeg så about for eksempel så var det bare Maja udvikleren der var måske nogle andre der skulle have været der der som eksempel men, øhm, men hun kunne så fortælle mig at de her kort of Cthulhu timeslots de var gået sådan her forsvundet med det samme de havde, altså nærmest ikke behøvet at booke dem de var væk mm. og der var ikke en eneste der ikke mødte op til dem nogen kom måske lige 5 minutter eller 10 minutter for sent men de dukkede alle op så det er sådan hvad skal man gøre? Altså, det kan vi ikke. Nej, nej. Øh, det, og det var virkelig... Jeg ikke opstå, at det var ærger. Jeg ærede mig også over det, fordi... Vi så det også sidste år med. Jeg tror, meget ja, Maja Holm inde i det. Det var kun, øh, hvad hedder det... Et øh, teater show Nej, ja. det var... Jeg tror faktisk, det var live gameplay. Altså, oh, live gameplay. spillede det. Ja, yeah, okay. Spillede igennem det. Og det var sådan et øh, detektivspil. Altså, det var selvfølgelig Call of Cthulhu, uh, Mythos og sådan noget, der fik vi ikke skulle skud på de her... Hvad er Plymouth, tror jeg der? til og til, og undersøger en case, hvor der er nogen var forsvundet og sådan noget, og så opklarer du det via sådan en adventure game noget, jeg tror egentlig, måske også der er combat i det men det vidste ikke lige der mm. og så er der, det er sådan rimelig åben, hvordan du tilgår den, du kan undersøge en baggyde, eller du kan prøve at opspore historien om det her hus, du skal undersøge eller sådan noget, altså det er sådan lidt, lidt op til dig selv, hvordan du lige vil tage fat så det virker til, at der sådan flere veje ligesom at gå på den måde og det er en nice og så fik vi også rigtig god og stemmingsfuld ja yeah. Så jeg havde egentlig med, det var udkommet inden Gamescom i år, men det var der så ikke. Men nu er det kommet endnu længere, så man kunne sidde og spille to timer åbenbart. Ja, jeg, tror ikke, jeg tror ikke, det er to timers gameplay. Jeg forestiller mig, der det er noget. Sige det i en minutter så. Ja, måske, måske en halv time eller et det, ja. det ved jeg ikke, men, men det, er også, det er faktisk rigtig fedt at se øh, nogle øh, ture og sætte sig nogle to timers øh, timeslots af til folk. Fordi det er, også det, ja, som, øh, det er virkelig stort. Hvad hedder en Artman? Ottoman? Ottoman fra um, Game Directoren fra Mountain 2 2 Battlelords mm. Han snakkede om at han, de turde ikke At lave sådan nogle team slots for folk Fordi så var de bange for at folk ikke blev bugt dem ja. Så er det faktisk friskt nok at se Fokus øh, Hvad hedder de? Home Entertainment Fokus Ja, Home jo Det gør det jo ikke, fordi det er entertainment de hjemme, men. Okay. Det til side øh, Så er det meget fedt at se den Lægge sådan nogle Også fordi der er Space Hulk og Battlefleet Ghost Armada 2 ikke? Det er også sådan nogle team slots øh, Det er fedt synes jeg. Og de bliver booket bukket alligevel. Ja. Så, så når du har et stort spil, som du gerne vil vise frem, så lav nogle store... Øh, <laughs> altså, lave nogle store aftaler, altså, giv plads til det. Hvad skal du, holde? og Alexander havde sagt, hvis de skulle sidde fire-time og spille i Tone War? For lige få rigtig fornemmelse af kampagnen? Jeg vil lige sige, jeg hedder altså Lasse. Hvad kan du har? Kald dem Holm. oh my god. Det er fordi, jeg blev kaldt The highest Holm. insult of the world. Uh, what? Det er fordi, han er, han er, han ah, yes, er achieved highest yeah, yeah, yeah. Ja, han er jo vores memester, gjorde det, det der. Uh, Ja, hvis vi skulle spille fire timer i Total War, det Jeg tror, jeg var Så uh, ja. tror bare, uh, Sådan uh, efter tre kvitter, sådan uh, jeg, tr jeg skal desværre videre. <laughs> <laughs> det gjorde vi også, lidt? ja. Ej, altså, det, det, det var, det var udfordrende. Jeg var nok hellere spille det, fire timer, det der Space Hulk. Ja, så yeah, Ja, ja, ja. Space Hulk? Så ja. var det bare et køresyret, eller sådan? Nej, sådan. Det, det, det, oh, okay, det var... Space Hulk Tactics. Åh, okay, jeg troede, det var Space Junkies. Ja. Ja, ja. Det var XCOM-klonen det var, det var her. Det var lidt mere sådan, aha, nu mindre, men man fik i det. Og samme har man udviklerne kommet over og siger, hey, prøv, prøv at gøre det her, du ved. Hvad det ved du ikke. Nå, du skal gøre det der, Prøv at gøre det, altså. så. Så det... Øh det var, sådan, det var mere sådan, aha, og så kom lidt videre, og det føles meget godt, men besejede nogen i de, der fjender der og så, ja, ja. ja, men Total War er, er, er også sådan en svær øh, spilsæge, er, ja. dum, og dumme sådan lidt, helt, lidt mere eller mindre uforberedt ned i. Ja, øh, jeg vil det, heller det ikke. Det faktisk også ind på i det interview, yeah. vi har med game developeren. Okay. Ja. Det, er en, det er en lidt mere avanceret øh, genre. Ja. Det er noget, som du kender lidt til. Altså. Jeg ja. tror jeg, at hun er rigtig glad for den. Ja. Og hun glæder for at måtte er. jeg. Hun glæder for måtte dem. er til dem. For, Mot dem. <laughs> <laughs> um, men uh, altså, tiden er jo gået, og nu, yeah. nu prøver vi lige at på falderæbet og nå lidt ekstra. Uh, fordi, ja, yeah, så vi vi få lov til at snakke om lidt flere ting. Der kommer til at være, uh, en, der, kommer til at, der kommer et program ud, selvfølgelig, um, uh, som, som samler op på mange af de ting, vi har oplevet, og en masse øjebliksbilleder, og så kommer der en, uh, nogle forskellige indslag frem. Der kommer nogle forskellige indslag, individuelle indslag op på YouTube om nogle af de ting, der ikke kommer med i programmet. Og de individuelle indslag vil så være en lille smule længere, så det, så, så, det er sådan en lille godbid, man kan få der. Øhm. Vi håber på, at der kommer en konkurrence også, hvor man kan vinde nogle præmier. Jeg har allerede idéen til konkurrencen. Jamen, det er der en konkurrence. Vi har ikke nogen præmier nu? Ja, vi har nogle præmier. Har vi det? Okay. okay. Ja. Så. Så det, det kan man stay tuned på både vores Facebook-side uh, GameTest Danmark Og vores YouTube-kanal GameTest Danmark <laughs> Det virker som du har en, en, en uh, lukkende kommentar Hvad er der skimt i tre Switch spil til Sudeko der? Her i Sudesco? Jamen uh, det var, hun, der kiggede hun sådan lidt uh, pinligt på os Og sagde ja, det, nu vil det jo så godt nok vi, vi ville ikke sige hvad det var for nogen Fordi vi ikke vidste hvad, hvad for nogen vi ville tage med oh, Hvor nogle af de andre steder har de sagt Det var, det var hemmeligt og så det var ellers det, jeg lidt troede, men det var så... Så det var med at tage Allboy og et eller noget andet med. Som jeg ikke prøvede at... Allboy oh har jeg også med Jeg har en fysisk ud. Ja, men... Det er ikke særlig godt. Nej, men de de, de... de publisher... Meget pænt. Flot. Det er jo sådan, at jeg skulle publishe også kun den fysiske udgave Så det er sådan lidt det, de... De de, de, de sætter det på. Og oh, jeg sidste ting. Du har en sidste ting. Er nu nu, nu kaster Alexander under bussen. Nej, det gør jeg ikke. Jeg ved godt, at der kommer i slag med det. Men vi kan afsløre, at... Der var, vi havde kun én slot til at komme ind og se cyberpunk, og det var Alexandra, der vandt den. Vi er retfærdige midler. Men 100 er færdig. Jeg, jeg vil faktisk gerne høre, nu kommer til at lave om, hvad hun har set derinde, men jeg, jeg vil gerne personligt høre, hvad hvad, hvad fik man vist frem. Men skal vi så ikke give Lasse en uh, mikrofon, så nu har han nu, nu, nu tabt, så gør vi det sådan her i med. Når han nu tabte i, øh, i scenen, så kan han sidde derovre og ømme sig, mens hun fortæller. <laughs> det der, der gik jo til på 100% retfærdig vis, fordi da vi får at vide, at det kun er en af os, der kommer ind og ser det, så slog vi jo sten på papir om det. Og, øh, ja, det var det, du var det hurtigt til. Ja, <laughs> er bare pisse dårligt til sten af Det Vi spillede det selvfølgelig bedst ud af tre. Ja, selvfølgelig. Men nej. Ej, <laughs> nej, vi prøvede tre gange. Vi valgte det samme. Ja. To gange. Så, så, kunne jeg, nej, ja. og så kunne jeg jo regne ud, hvad du valgte ud den tredje gang. Nå. Fordi du er jo typen, der først tager papir, så tager du sags, og så tager jeg en sten næste gang, så må jeg jo tage papir. Og det gjorde jeg, og du tog sten. For du er ikke ret klog. Holy fuck, men jeg er jo bare en bo, altså. <laughs> det, det kan jo sgu give for selv den bedste, yeah, søde man. lasse. Hvordan var... Øh... Fordi der, det var en meget lukket øh, båd. Ja, yeah, men det var faktisk det var, var dobbelt lukket. Fordi det man bliver lukket ind i først, det er sådan en lille waiting area hvor de havde sat det op som om, det var, som om det var på sådan en, en bar i det der uh, night city. Ja, ja, ja, ja. Ja, og så skal du stå der og vente og du får så ved en øl, hvis du vil mens du venter. Og så kommer du så ind i det rum der er bagved. Og det, er lille det det er så nemlig en lille biograf. Um, og så, øh, jamen, der var en fyr, der blev plantet med i publikum, med en controller. Altså, han, det, alle vidste, at han var plantet der. Det var meningen. Og så var der en præsentant der stod foran skærmen. Altså, det op på væggen jo. Og fortalte, og guidede os igennem det, mens det var, at hans kammerat så spillede det. Så det var faktisk live, at det blev det var tydeligvis en demo. Og de havde også pillet lidt, men det sagde han også 100%, for det er ret tidligt i, i spillet. Men de har lige været inde give ham nogle ekstra ting, som man faktisk først får senere i spillet. Bare lige for at kunne vise frem, hvad man vil kunne senere hen. Med nogle skills og sådan noget. Og du, øh, altså vi så en character creation page, som vil blive endnu mere udførlig. senere hen. Han var allerede ret vild nu. Altså med hvor meget du kunne customize din character. Og det vil kun blive endnu dybere, sagde han. Og så blev, du, så, eller så blev ham og her fyren så smidt ned i... Øh, i spillet, hvor det var at øh, du spiller som den her hovedperson V og så har du nogle venner og i laver nogle jobs for nogle folk altså sådan noget med for eksempel i starten der skulle man finde en Pw-kinder fordi der, der, der, der var nogen der ja, høstede der var nogen, der høstede hendes sejbrokorganer øh, ja det det er noget det de også har vist til E3. Um, det i 3 præcis faktisk så det han viste os i dag var um, grund tingen var den samme, som de viste i EVE 3, men de tog nogle andre valg. Øh. Så efterhånden, som vi kom længere ind i det... Det er så... noget, man ikke, man ikke må vise gameplay fra, vel? de har ikke noget med det gameplay ud. Det er Nej, den, overhovedet den, er sådan ikke. Hearsay, folk, det en yeah. Præcis, men øh, de valg, han så tog i dag, var anderledes end dem, han tog til e 3, så derfor så var det ikke det samme, men det var hen af det samme. Og det var simpelthen, hvor han viste, hvordan at din valg har en indflydelse på, hvad du så senere hen skal gøre. For det er sådan med, at du kan vælge for eksempel, de, øh, du kan vælge at arbejde sammen med den her dobbeltagent, for at få fat på den her robot fra de her mennesker. Du kan også vælge ikke at arbejde sammen med hende. Så kan det være det sværere for dig at gennemføre den her mission. Det ved du ikke endnu. Til gengæld står du i gæld til hende senere hen, hvis det er, at hun, du, du tager hendes hjælp. Og så kan du vælge, når det er, du så får robotten fra de her mennesker, øh, bare at sige, fint nok, tak, vi ses. Og så insulter de dig. Så kan du vælge at, at walk away eller kunne okay, vælge at sige, okay, ved hvad, fuck det, jeg har allerede fået robotten, nu kan jeg godt tage mig mm. Og så gør jeg det. Um, så det var meget, altså, de, han blev ved med at være sådan, det er jo et RPG. Det er det. Så derfor skal du tage nogle valg. Og øh, der er et skill tree, som virkede meget organisk, øh, med hvordan du opgraderer dine ting, og hvordan du unlocker nye ting og sådan noget. Og, fordi du er sådan en cyborg-type, han, han kaldte dig en cyberpunk Okay. Så øhm, så kan du opgrader din krop ved at få nogle augmented ting ind i dig og sådan noget. Sådan for eksempel viste han hvordan du får en lille chip ind i øret der så gør at du så nu fordi det er jo first person view, i stedet for at du bare kigger, så kan du rent faktisk også nu har du sådan når du rører ved din pistol så kan du se hvor meget arm du har og du har på toppen sådan en lille kompas og sådan noget så det, på den måde så fordi de integreret det meget pænt. Mm. Øhm, det var fed musik der var virkelig meget bass på. Uh, Grafikken var helt vildt fed Og den vil også kun blive federe Han blev ved med at være sådan Det kan godt være et andet frame rate Det kan godt være et box Det kan godt være at ikke lige er så helt så god Bare with us Det er stadigvæk en development Det er så bare mega godt ud allerede Ja det er svært at forestille sig At det kommer til den her generation Altså det må, det må Fordi ja, det er også det man hører Fra dem sådan på podcasts Og, og, og reportager omkring ikke? Det er at, at det ser vanvittigt ud Og det er, sådan, det er jo selvfølgelig også et, et contained environment ikke? Det er ikke fordi den der maskine Som nu Dino en spiller på Skal load hele verden. Man skal bare load den her del, som de er i, ikke? Og derfor så kan den måske bedre klare det. Yeah, yeah. Nu skal jeg ikke lade som om, at jeg er computerekspert på den front. Nej, nah, det giver mening, ja. Jeg sidder og kigger på Lasse, mens yeah, jeg siger yeah. det her, så tænker jeg, please back me up. Yeah, yeah, yeah. Det, er sjovt. det er sjovt, du siger det, fordi faktisk så er der ingen loading screen til det. Nej, nej, nej. Er... nej men det er også derfor, det er derfor jeg tænker, at mm. det er sådan lidt. Det er ja. det hele, vel? Det, det, det. Nej, nej, det er, ja. og så loader ja. den jo hen ad vejen sådan, at Hvis du tager et skridt, så om um, meter Har den allerede loader den næste skridt så. Ja, den, ø, tryk, Det er det, det, det, som der så er, de der tusind meter det, det er der nok bare ikke du ved, det, Den hele verden er der ikke Det er sådan et, en, et, et, en, en vignette Eller man skal sige sådan en del af verden, som de viser frem for at kunne. Altså det er måske også bare åndssvætter ja, Nå, ja, lige nu, altså det, de viste ja, det. Ja, ja. Ja, ja, ja, ja, nej, nej, nej Der viser de ikke det hele overhovedet Men det er også spændt mere sådan at det er indikativt for, at det nok kommer til at være på den næste generation. Ja, helt ja. bestemt. Og det var også, altså, de gjorde virkelig meget ud af, at du skulle udforske Night City, så du kørte for eksempel rundt i din vens bil. Han havde lige købt en ny bil. Den fik lov til at tage på en køretur. Og de gik meget op i, at du var senere kun for en, I don't know, en helikopter eller hvad oh. Sådan du virkelig kan udforske byen. Og det var også sådan virkelig, altså, han bor i en lejlighed, og da han så steppet ud i Night City, fordi du skulle mødes med min ven. Så er de der en der gik rundt Altså du kan snakke med dem alle sammen og der var fucking mange og de gik bare. Altså det virkede virkelig som at gå ud midt i Tokyo. Altså det var virkelig Hvorimod for eksempel sådan noget som forreder den slags det er bare. Altså, der de står sgu sådan lidt spredt rundt omkring her det var det bare. Altså, de gik hen over gaden og der var mange af dem. Mm. Det, jeg ved ikke hvor dybt de så bliver de her nameless NPCs så længe det ikke, de ikke bliver watchdog-style. Nej. Ja, ja. Så bare lige luk dem op på din telefon, og så simmer lige en data, og så går det videre. Så længe det ikke bliver det. Så. Nej, nej. Men det var virkelig altså det var imponerende. Jeg er virkelig hugt, og jeg ved, at jeg skal have det. Før var jeg sådan lige lidt på vebnen, nu ved jeg, at jeg skal have det. Ja, det er også Project uh, Projekt, der, nu har vi jo kun set dem to år træk, eller Alexander har set dem for os, ikke? men de gør seriøst noget ud af den der presseområdeboot. Fordi nogle af stederne, så er det bare en kæmpe hvid blok, og så kommer man ind, og så er der en masse businessfolk og noget værk, der kører derinde. Men... City Projekt Reds sidste år, der ville de prøve være sådan en udvendelse til Gwent, Og hele det der område var bare Gwent-tematisk. Og det var også mere åbent. Ikke? Fordi... De havde også det der... Sådan... Det var lige sådan de havde lavet de havde... hvor de havde fysiske yeah. Gwent-spil. Altså... Ja, præcis. Som stationer, hvor man kunne spille Gwent mod hinanden og sådan noget. Ja. Det var fuldstændig sådan en op, setup, og det var jo selvfølgelig åbent, fordi de... Det er ikke bare så hemmeligt. Den her gang, der havde de bare en stor lukket sort boks Med sådan nogle cosplayers, der hele tiden hang ud foran øh, Klædt ud som øh, Klædt ud som øh, Cyberpunk-figurerne mm. øh, Og det var, der var mere sådan en, en Mystisk stemning omkring det, når den var så lukket Hvilket man jo også godt kan forstå, når du beskriver Hvordan man så Jeg har lige et kort spørgsmål til Alexander had ens øh, karakter en øh, stemme, eller var han øh, mute? Han var fully voice acted, og han havde 100% en personlighed, nice. som du ikke selv går ind og vælger. Der er skrevet en historie, og din, din person, selvom det er, der jeg begiver, som du bestemmer hans actions, så har han en predetermined personlighed. Nice. Ja. Fedt. Det var et, øh, et tidspunkt, Så vi kan også lige, sådan, lige, lige have et øjeblik. Her så I nede, som, som I er I godt godt høre noget mere om. Jeg har heller ikke fortalt jer, om der er en like to, for eksempel. Hvis det var. Men, øh, igen. Jeg vil gerne lige plogge gri som vi var inde at se. Ja. Øh, sammen med Pico Nico og The Messenger. Og jeg har kun så. snakket om Pico Nico i programmet. Jeg har lige kort nævnt gri Det står jo som Gris på dansk, men det er et spansk spil. Det, det er noget det, vi så inde The Devolver Digital. Det var nemlig inde ved Devolver det var bare virkelig gorgeous Det er øh, håndmalet Og håndtegnet Frame by frame Af en kendt spansk kunstner øh, Og går rigtig meget op i Farver og lyd Og det, var, det er en platformer øh, Og meget sådan altså, En typisk puzzle -based. Det man skal spille for det er 100% estetikken Men det er også det værd det, det er det fandme altså, Hold lige øje med det Jeg tror virkelig det kunne blive noget der spillet du også Messenger, som du også sagde, var et, et, et, et rigtig underholdende ninja-spil. Da var du overrasket over, hvor sjovt det var ikke? Ja, faktisk. Øh, det var inspireret af Ninja Gaiden, men hvor at, øh, der er et twist senere hen, og spoiler warning, øh, men hvor at, du er ikke bare en ninja, du finder så ud af, at du kan hoppe i tiden senere hen, hvilket så simpelthen bliver indikeret ved, at... Øh, når du starter spillet, så ligner det en, øh, en, en, en NES, altså det ligner NES-stilen, og det er 8-bit-pixel-baseret. Men så når det er, du springer, jeg tror 100 eller 400 år frem i tiden, som du gør igennem nogle portaler, så bliver det 16-bit, fordi de vil vise, hvordan man er kommet fremad i tiden, så det ligner en øh, snes og Så når du hopper tilbage i tiden så, så du skifter simpelthen hele tiden mellem 16 bit og 8 bit pixelgrafik Og det var bare Det er så simpelt, men det er så super fedt lavet Det var bare altså Det, det var så sjovt Og det er sådan noget med at så, så skal du løse nogle posters Fordi åh oh, der, der er det her træ i vejen Her i fremtiden Så jeg kan ikke komme videre Men det træ var jo nok ikke groet for 400 år siden Så hvis jeg nu lige hopper tilbage i tiden, så kan jeg måske komme igennem her Og sådan noget og det, er bare, altså, det, var, det var super sjovt Det var super fedt Titanfall 2 <laughs> Nej, det, det er en super fed... Det bliver som ligesom en super fed mechanic. Det har jeg slet ikke ja. hørt dig sige, det der med springet i i, det var, altså, i bit Det var virkelig fedt. at de indikerede det via det der skift mellem øh, 16-bit og 8-bit. Det, øh, det var meget originalt synes jeg. Nu ved jeg ikke, om det er det. Det synes jeg bare. Nej, naja, det, det lyder rigtig fedt. Der, øh, nu, nu, nu skulle vi være stoppet, men så kan jeg lige knytte det over at mens hun spillede The Messenger, så spillede jeg My Name is Pedro, som er det der er jo efterhånden blevet lidt vildt. Det er det her med... Øh, Altså, det er bananen, der sidder sig om i baghovedet på en dyvd, og så kan han lige pludselig fokusere helt vildt meget at gå i slow motion og flip rundt i luften og skyde med sin guns. Det er det, der sker, når man spiser bananer. Man spiser ja, ja. den jo så ikke. Han går ind i sit uh, banan-mind palace, hvor bananen sover i en bananseng, og spiser noget med i sit banan-køleskab. Ja. Øh, <laughs> yeah, ja, det er sindssygt. Det er sindssygt blæst. Ja. Men holy shit, det er sjovt. Ja. Det er simpelthen så sjovt og undskyld jeg og sådan, men det er meget sjovt at og, og, og komme løbende komme løbende og, og så springe op på en væg og springe op på en anden væg, og så aktivere det slow motion og så bare plaffe folk sådan her, og det, oh man, det er pisse sjovt Det er sådan et 2D spil, hvor, hvor, hvor du sådan møder sådan nogle øh, du kommer op igennem nogle sekvenser spillet, hvor du så møder nogle challenges eller puzzles som du så løser med at springe og skyde, hvor du så enten kan action løse det med bare at tørne sig eller du kan nogle gange bruge dit environment og han prøver sådan at pace folk til at være kreativ Til at løse de gåshøjne gåder der, der, hvordan du skyder de her folk Som det sidder med at kunne uh, sparke til Pander Og så skyde dem Og så kuglerne de rekurserer fra panderne ud og rammer fjenderne og, Eller øh, Kombinere dine våben med spark Sådan du kan sparke døre åbne Eller sparke fjenderne og skyde dem Så på en eller anden måde Så lugter det en lille smule super hot, Faktisk mm, okay. Altså Yeah. Udover alt det her med at tage vublet fra dem der, yeah, yeah. Det er det her med at stå i sådan en situation Med skydevåben Undskyld mig Det er det her med at stå i en situation med skydevåben Og så skulle løse den kreativt øh, Med de midler du har Der lugter lidt super det, det synes jeg faktisk var rigtig fedt yeah. Det der i noget med bananen Det var sådan rimelig sært mm. øh, Men det var rigtig sjovt Og nemmere end det så ud okay. at spille. Ja. Det Ja, som et spil for mig det... Det... ligge <laughs> bare. Slow motion. Det er slow motion, det var perfekt. Perfekt. Slow motion og Wendy mange flips og så bare. Yeah. Altså, det er super fedt. Læs han ned en citron. Nej, det var bare, det var bare lige en kommentar til okay. det. Jeg skal lige sige, at The Messenger, som vi lige snakkede om før det, der med at springe tiden og ud på det og Ninja og sådan noget, det er ude på Steam den 3. august. Nå. No. Så så ja. vi den uh, promovere. Altså, var der en kommer der en konsolversion? Det gør der. Det gør der. Uh, det kommer både til PlayStation og Steam no switch mener jeg nok nu Xbox faktisk, det var faktisk lidt sjovt oh. I, uh, i i hvert fald de tre spil jeg så de snakkede kun sådan om Steam Og oh, Switch okay. okay no men men det var det de det var de sådan de sådan kørte på at det no. skulle være okay. Okay. det var et Aabout og is Pedro kom nu det skal jeg så ikke se men Aabout og jeg så også noget med The World Chaos XD som er sådan en From Software genregivelse Det Det var til Switch de to ting no okay okay The book. nu <laughs> Nu kom vi ud på et sidespor yeah. Skal vi se, at runde af? Jamen det prøvede jeg faktisk at gøre for 20 okay. år yeah. Nå, no. <laughs> jeg har Jeg har en så, som ikke kan nej, nej, nej. Jeg tror, han joker Jeg har ikke mere Jeg har faktisk to mere <laughs> Jeg kan godt bare tage ind. Ja, Jeg så et spil, jeg, jeg så spiller jeg, jeg, jeg, jeg fik også at spille det Men vi, vi kommer ikke til at lade andet slamme. Fordi det okay. Fordi Fordi jeg kan ikke stoppe på brudt det er protest, rent faktisk Ej, 2 Point Hospital, det lavede nogle af de her originale folk Der var bag Bullfrog, hvis man kender dem mm. Der lavede Theme Hospital Og det mm. er 100% en spirituel efterfølger til det mm. øh, Så meget så det, det ligner det På en brik altså. mm. Jeg kan godt lide grafikken fra Theme Hospital Holder stadig stadigvæk okay øh, Men det er så sådan en fastlåst perspektiv Nu er det så i fuld 3D, så man kan dreje kamera rundt og sådan noget Men øh, Hvor meget ligner det? Så... Nej. Det er jo jeg trækker ikke først at sige det, hvis jeg siger det så i forvejen. Det gør det også. Det gør det, gør det. Du også. Det, gør det. det er det samme. Okay, okay. Men jeg sidder er ja, mimer det, det til jeg. mig. Jeg skal, jeg skal jo finde det øjeblik, hvor du tier stille, når efter jeg forstod det ikke. Jeg tror, jeg. Okay, men men jeg ja, tror på at Hospital, det er det er faktisk et spil som I ved Kaya for eksempel så meget frem til. Ja, det Jeg det, tror det. udenbart hun er meget misundelig over at du har set det. Okay. Jamen hvis man kan lide Steam Hospital, så når sikr skulle lige der, men det er. Han er vild med de der time managing tycoon spil Helt det samme. Altså det sådan det er ud for at jeg fikse noget af AI boksene eller hvad jeg ikke. Mm i theme hostel, Fordi det var et problem, at det var ikke længere. Men, altså, det er det samme. Det er i hvert fald. Altså, Jeg fik lov til at spille en i en trikvarter. Ja, ah, måske en halv time. Og sådan, altså, tænken var nok det er det samme, men så videre. Mm. Et spil, der var, lavet lavede hospital, og der er sådan lidt krig og humor, og så øh, er det en del. Det, det er udgivet af Sega, ikke? Øh, var det sikkert? det Jeg spørger dig. Jeg ved, det er det. Men, men det er et, et, et indistudie, altså? Ja, det er et indie studie, der ja. laver det. Snakkede med en udvikler, der... Øh, uh, ja. Yeah. Det, og det var, nogle af de, det var faktisk en del af de originale, der så den der okay. stadig med her. Okay. Var det sjovt? Ja, men det er Team Hospital, altså. Uh, du kan godt lide Team Hospital? Ja, det kan, det kan jeg godt. Okay. Altså, der, Team Hospital har problemer, fordi AI'en er så broken, og det rammer man rimelig hurtigt ind i, når du spiller okay. i med kampanjen. Så det håber jeg ikke, det her, det har. Og hvis ikke det har det, så er det jo meget fint. Men det var sådan så meget det samme spil, så det tønner mig en lille smule op. meget? Så meget okay, okay, okay, okay. Skal vi Og med det skal vi til at runde af Jeg har ikke øh, Jeg har ikke skidt siden vi ankom Så jeg skal, Alexander, altså, du. Alexander der er nogle ting du ikke behøver at dele med os andre det, det er så fint Man kan godt lave en uh, sneaky poop yeah. I, I, Ikke mens jeg sidder her <laughs> nej, nej, men, men du har til at gå derind Uden at, at, at se noget yeah. Jeg synes vi skal slutte for aften yeah. Jamen, det, det okay det har jeg også kun prøvet på at gøre to gange nu Så kom i gang mand Jamen ehm, nu gør jeg det så ja. nu, ser jeg, man kan, øh, nu ved jeg godt der har været lang tid siden Det sidste Game Toast podcast Men nu vil øh, der forhåbentlig være en lidt mere normaliseret øh, Udgivelses øh, Schedule hen over det næste stykke tid øh, Nu var det lige Gamescom Og nu kommer vi over Gamescom Og så kommer vi tilbage i det anyway, Hvis man vil have mere Game Test Så kan man gå ind og tjekke os ud på Game Test Danmark på Facebook Eller Game Test Danmark på Youtube og Indtil vi snakkes ved igen, så må I have det godt derude. Yeah, <laughs> <Recently set up. laughs> <laughs>